6 óra 51 perc van. Kicsit esik az eső, nem nagyon. sok hülyeséget elmadtam. 061-712-42, nagyjából van egy óránk arra, hogy beszélgessünk a bármiről. Aztán Benyúrita lesz a vendégem, illetve Herendi Gábor Gyárfásdorka kiesett. A körülményekről, az okokról majd teszek említést. Fura volt ez a pár nap. A múlt héten viszonylag belejöttem a kejfejancsiba, és lett egy ilyen kvázi turbulens állapot. Ugye, ez a a szemem a harisnyádon alaphozzáállás a világhoz, ez valahonnan anyukámtól jött. Aztán ezt én a magam módján tökéletesítettem, illetőleg egy egyéni arculatot adtam neki, hogy ne lehessen plágiumban vádolni, hogy anyukám plágiummal ne vádolhasson. Ez a felfutott a szemem a harisnyádon, ez megmondom, hogy alapvetően miben fejeződik ki, hogy az ember elmegy valahova, és ott van egy polc, vagy van egy perem, és akkor így csinál az ember, és akkor azt mondja, hogy poros. És hát nincs olyan, nincs olyan világ, szerintem ahol, ha az ember valahol itt csinál, akkor ott ne találna port. A másik az a röngenszem, ami természetesen nem röngenszem és nem, nem minden hasonlat jó. De mintha az ember felszállna egy repülőgépre, és azt mondaná, hogy hát ez a kapitány Ugyan nem fogunk most alkoholszondát alkalmazni, de mintha másnapos lenne. Egyébként meg mintha elsiették volna az üzemanyagvételezést, ez így nincs jól. Aztán menet közben kiderül, hogy az üzemanyagvételezéssel volt a jelentős probléma, ami befolyásolta volna a repülőutazást, vagy a kapitány csinálta bármit, ami összefüggésbe hozható lehetett volna az ő ittas vagy vélt állapotával, de van egy ilyen röngen szemem is, vagy legalábbis azt vélem, hogy van egy, egy ilyen funkciója a szememnek. Az autómban legkülönbözőbb szolgáltatásokat, tehát ez a japán autó kínál, és van egy sor lehetőség, amiben én döntöm el, hogy ezeket a funkciókat akarom-e alkalmazni, vagy sem. Akarom-e az ABS-t használni, akarom-e a használni azt, vagy egy másik elektronikus rendszerbe, hogy a mellettem lévő autókat jelezze, és így tovább, és így tovább. Ezzel szemben az a készségrendszer, amivel rendelkezem, vagy vélek, hogy rendelkezem vele, ezek nem kikapcsolhatóak. Van olyan, hogy az ember tudatosan elnyomja, és azt mondja, hogy hát ezeket most kevésbé használja, de... Az, hogy én egyszerűs mindenkor, egészen addig, amíg más állapotban nem hozom őket, egy billentéssel kikapcsoljam, az lehetetlen. Ha ne a fekete rigót olvasom most éppen. Kováromban voltam be a kedvenc szállodámban, és amikor az erkére kifeküdtem, mert hogy hát olyan volt az időjárás, hogy azt lehetővé tette, akkor egy teljesen olyas szöget fedeztem föl, egy szöget, amely kinyúlt, egy meglehetősen korhat fanyakból, amelyet ha nem fognak kezelni, akkor hát abban az állapotban fogja hozni a szállodát, hogy azt le kell cserélni, mert az sokáig nem tartható, de addig még égek fognak eltelni. Az folyamatosan megy tönkre, különböző darazsak költöznek a lécek közé, ismerik ezt a jelenséget abból adódóan, hogy ahol önök laknak, ott is könnyen lehetséges, hogy ez előfordul. Mázli volt, hogy az a szög, amely összesen lehetett talán három centi, vagy három és fél centi, mondjuk az, hogy három és fél centi volt, és abból egy olyan két és fél centi lógott ki, ami pont arra volt jó, hogy az embert ott felsértse, illetve hogy egy kézi erővel, legalábbis az én kézi erőmmel nem volt kiúszható így aztán lementem a portára, és kérdeztem, hogy van-e kolapács, nem különsebben lepődött meg a fiatal ember, aki ott volt, keresgélt és talált egy kalapácsot, fölmentem és bekalapáltam. Másnap azért némileg elmosolyodtam, amikor egy másik a szállodában lévő ember csűkulcs iránt érdeklődött, mert valami a fürdőszobában nem működött, és ő úgy gondolta, hogy egyszerűbb, hogyha ő egy csőkulcssal a problémát elhárítja, mint hogyha megvárja azt, hogy a szálloda hárítsa el a problémát, amely szállodának természetesen y tudnia kellett volna arról, hogy ott valami csöpög, vagy hogy az erkélyen kilóg egy szög, de... És itt a de. Itt meg kell, hogy álljunk. Hogy van-e olyan világ, ahol egy szállodában nem, nem lók ki egy szög, vagy a fürdőszobában minden tökéletesen működik, ilyen szálloda nagy valószínűséggel nincs. Ha van, akkor azt ki kell állítani valamilyen kiállításon. A viszonyulás a mindenkori fürdőszobánkhoz, legyen az a sajátunk, vagy legyen ez egy szállodai, a viszonyulásunk az erkéhez, az erkéjünkhöz, vagy egy szállodai erkéhez, tehát hogy ott előfordul -e egy takarító, aki ezt meglátja, ő maga nem gondolja, hogy be de szól valakinek, hogy te Józsi, ott kilóg egy szög, <kül> és akkor elindul egy folyamat, vagy nem indul el. A hétköznapok többi kevésbé erről szólnak, és hát ugye a helyzet akkor fokozódik, amikor sok szöglók ki, sok csőkulcsra van szükség a fürdőszobák miatt, és hát akkor, akkor elkerülhetetlen, hogy történjen valami, mindig más fürdőszobája válogatja. Komáromban voltam ezt megelőzően is, de akkor nem volt rá időm, de most volt, ragyogó idő volt, és elmentünk a Komáromi csillagerültbe. Hát, ha láttak önök már szépet, hát akkor ez a komáromi csillagerűd az. Tehát, hogyha az ember kiragadja az egészet a környezetéből, akkor nem is talál rá magyarázatot. Maga komárom, maga a város, pontosan mondja, a városka, hiszen komárom valamikor Révkomárommal együtt alkotott egészet, amely a Duna másik partján van, és amelyet elrabolt tőlünk, a történelmi és immáros Szlovákiához tartozik. Azért a történelmi város meg inkább ott van, sem, mint a magyar oldalon. Szóval ez a magyar oldalon lévő városka, ez olyan vegyes képet mutat, az elmúlt időben alapvetően attól változott meg, hogy itt Győr felé, az egyes út mentén van egy ipari parkja, ami valami egészen elképesztő mértékben fejlődik, és ez természetesen kihatással van a városra, ahol sokkal több kóriai étterem van, mint más átlagos nyugat-magyarországi, hát még kelet-magyarországi Kelet városban. De hát ezen kívül más különbségek is vannak, vagy más dolgok is történtek, abból adódóan, hogy az iparüzési adóból pénze lett az önkormányzatnak. De azt mondani, hogy ettől komáron maga kivirágzott volna... Az enyhe túlzás. Végül is a komáromi erőt se ennek az ipari fejlesztésnek lett a következménye, hogy ezt a helyet választották a Szépnővészeti Múzeum gift gyűjteményének, hanem józan elmék, azt mondták, hogy ez hasznosítható. Milliárdos összegből helyrehozták a környezetét is, fantasztikusan szép. A benne lévő kiállítás is szép egy vagy két hete vagy nyitva, de vannak benne látogatók, ami nagyon pozitív élmény volt, tehát nem egy kongó helyen van, ez egy óriási területen lévő kiállítás amelynél e, ilyen okostáblák mutatják azt, hogy mi az, amit látunk, hogy honnan jöttek ezek a, vagy hol voltak az eredeti jei, hiszen itt minden szobornak a gipszmásolata látható csupán. Ezek a gipszmásolatok egyébként az eredeti benyomását keltik, bár vannak rajtuk olyan töredezettségek, amelyeket talán az eredeti nem lehet felfedezni, de így is nagyon nagy meló lehetett ezt átvinni, és az, hogy nagyon nagy meló, az, azért nem mérvadú, mert ez egy esztétikus környezetben egy, egy legalábbis egy laikus szem számára, aki ugye a port nézi, és sok minden más, például egy okostábla nem működött, de talán emiatt az egész kiállítást nem kell lehúzni. Szóval nagy élmény volt, és voltak benne emberek, a parkoló ahányszor az a szálloda ahol laktunk, az közel van, nagyon közel ehhez a csillagerőhöz lehetett látni, hogy ott folytában Tele volt a parkoló, téve persze, hogy hétvége volt, péntek, szombat, vasárnap, hétfő már zárva volt, és egyébként más normális heteken is csak péntek, szombat, vasárnap, talán még csütörtökön van nyitva erre. Most nem emlékszem, múltkor György is beredekkel erről részletesen volt szó, de hétfőn, kedden szerdán egészen biztosan zárva van, és talán csütörtökön is. De voltak, akik Budapestről jöttek vonattal, azt lehetett hallani a beszélgetésekből, tárlatvezetés van. Amit hozzá akarok tenni, hogy, hogy az ingatlanfejlesztők tudják, hogy egy-egy egy ingatlanfejlesztés hogy alhat a környezetre. Ez a csilagerőd, ez nemrég készült, elmeglehetősen hosszú ideig készült, de például van egy út, ami a semmibe vezet, ami, ahol parkolni lehet, ezt egy kivilágított út, ennek nagyjából a 80%-a vagy a 70%-a térkővel van kirakva, és aztán földút folytatódik, de annak is az egy harmada, az még ki van világítva, és annak a végén van egy illegális szemétlerakó. Hogy azt egyébként a kivitelezők oda gondolták, ennek kicsi a valószínűsége, ráadásul ott lámpák is vannak, tehát általában illegális szemétlerakók nem jól kivilágított helyen szoktak lenni, de ez a komáromiakat, vagy a környéken élőket, akik arra jártak, és úgy látták, hogy oda végül is úgy lehet elvinni szemetet, hogy a senkinek se tűnik föl, ragyogó alkalmat biztosított, és ott egy egyre növekvő illegális szemétlerakó készül. Vannak ott múltból maradt ilyen betonfalak mögötte egy ház, amely lakatlan. Őszintén kíváncsi vagyok, hogy ez a komárom csillagerőd, ami a maga nemében egy páratlan látványosság, tízes kálán mondjuk azt, hogy tízes. Milyen hatással lesz majd arra a környezetre, ahol van, vajon az valamilyen módon fejlődik-e csak csupán abból adódóan, hogy ez ott létrejött? Ha az ember egyébként a csillagerőd mentén a Révkomáromba vezető régi híthoz megy, ott egy egészen lepusztult komáromot tapasztal és lát, hogy vajon abban lesz-e változás az elkövetkezendő időben, vagy sem, kíváncsian várom. Csak úgy eszembe jutott, és ugye alapvetően onnan jutott az eszembe, hogy ez a komáromi csillagerőd, ez fantasztikus, és olyan kontraszt van a komáromi csillagerődés a környezete között, hogy az ember azon gondolkodik, hogy ez vajon az emberi szemet, illetve az ingetlen fejlesztőket valamilyen mértékben fog, foglalkoztatni fogja-e, és hogy ebben beáll-e Nem tudom. Majd kiderül. Ma 2021. november második a KED van, és a pontos idő 7 óra múlott 5 perccel. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Netezők, valamint fial János 14 éve aluliaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Nagyjából 6,9 fok van, csöpörög az eső, November rain, de most még nincs itt a Guns and Roses. 061 712 42 és akkor keresek a zenét. Csodat adhatok te Boldogságod lét alapja Hogy használj jobb jobban a hetedet Sosem irra rá hétből Keddel nincsen kedve Szerda mekkora lefekszik tette tente tette, tökön csűri pénteken csavarja Persze hogy így, Sosem irra, Hogyha nem akarja Akarja, akarja Beír a motetba, És ha néha már úgy is tesz Egy emberként roham a karomba haromba nem dönt a bukszintet Péntek szombat Felevetelve, monház élni lehetet velem Sosem ér rá hét nincsen kedve Persze, hogy a menj köhetve Hétszer belevág az ilyen ervat, ilyen vágyat szerelembe Ha én jobbra, akkor ő balra, ha ő széna, akkor én szalma Csak egyre gyorsulok, fellefordulok, merre van az arra Nincs idő és én torzan nézek, ahogy jén után torzan nézet. Jó, jó reggel, Jó reggel! A véleményét szerettem, hogy ez a Király Júliával történt a km kapcsolatos ügy, hogy vajon miért fogadták el a lemondást? Ilyen fenyegetés érhette a bankot, egy nagy fő, kereskedelmi bankot? egy um, egyrészt, amiről múltkor beszélgettünk, abban... Olyan rosszul nem teljesítettem, hiszen azt mondtam, hogy abban a pillanatban érzékelni fognak valamit Covid-19 ügyben lépni fognak. Ez a Király Júlia történet, ez több sebből vérzik. Először is vérzik onnan, hogy elő lehet jönni az amerikai előválasztással, de az ember mindig akkor jön elő külföldi példákkal, amikor saját magát visszaigazolva akarja látni. Ma egy ilyen választott tisztségben, egy ilyen bankkonglomerátumnál én a magam részéről, ha értesíteném is azokat, akiknek választott tisztségviselője volnék, magam is elgondolkodnék azon, hogyha egy ilyen lépést teszek, azzal valójában nem a távozás útjára lépek, hiszen a hazai kultúra ezt nem támogatja, és nem viccelődnék azzal, hogy ha békemeneten indultam volna, akkor mi történne, mert rossz az akusztikája. A másik dolog az, hogy ha egyébként valami érkezik, hiszen fogalmunk nincs, hogy mi érkezik, hiszen erről senki az égelyet a világán nem számolt be, akkor azt mondani a műsorvezető kérdésére, hogy annak az információja nem tőle származik, holott a Facebookon megosztotta, és a Facebookon valaki kitette, drága bolgár úr, ha valamit nem akarunk közzételni, azt nem írjuk ki a Facebookra. Igen, de hogy szerződésben, ha nem szerepel ilyen, hogy nem vehetek. Nem tudjuk, hogy a szerződésben mi hát, szerepel. Igen, Elnézést, tehát a műsorvezetőnek kérdeznie kell, néha véleményt is formálhat, ha úgy gondolja, de egy, egy műsorvezető nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy kérdezzen, és ez a kérdés nem hangzott el. Hát, csak Támomra. De a dolog egyáltalán nem érthetetlen, hogyha Balassa Péterből indul ki, és aki azt mondta, hogy ilyen a csárda akusztikája, akkor ha én azt kérdezném öntől bármilyen kormányzat esetén, tehát legyen az egy szocialista kormányzat, hogy egy bank választott tisztségviselője e, ilyesmit tesz, akkor annak Magyarországon lesz a következménye, arra szerintem, de erre ön tudja választ. Ha engem kérdeznének, én azt mondanám, hogy igen. Magyarul ez a hazai kultúra, vagy kultúráratlanság része. Hozzátéve még egyszer telt, hogy azt nem lehet mondani, hogy ehhez Király Júlia aktívan járult volna hozzá azzal, hogy, hogy ezt a Facebookra kiírta, azt pedig, hogy ezt követően felajánlotta le. És hát még egy dolog. Tehát amikor részleteket kérdeznek tőle, az ATV egyenes beszédében, és arra válaszol, hogy ő még ennek a grémiumnak a tagja, az megint csak azért érthetetlen, hiszen ez az egész riportot, vagy az egész riport szituációt akkor vállalja el, ha már egyébként lejárt ez a tagság, hiszen ez a tagság most még tart. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon sajnálatos esemény, amely kivéthető lett volna. Igen, én azt nem értem, hogy milyen de azt értsem meg, hogy ön ugyanazt fújja, mint a beszélgetésünk elején, és én pontosan De, tudja, mert hogy ezt senki se tudja, és azt se tudjuk, hogy ennek következtében le kellett volna elmondania. És hogyha lemondott, akkor azt sejtjük különös tekintettel arra, amit elmondott, hogy ennek a bank örült. Ráadásul ugye tegnap az hangzott el, hogy ezzel megvédte a bankot, miközben arról volt hogy a bank ezáltal nem lehetett támadva, hiszen ő nem vállalt, egy nem a bank nevében szólalt Magyarul a úgy érezte, hogy meg van támadva. Magyarul a dolog mégis valamilyen módon sérült az ő márkizai mögötti vendégszereplésével, függetlenül attól, hogy az Amerikában hogyan lett volna, vagy sem. Ha király Júlia megkérdezett volna, akkor én felhívtam volna arra a figyelmét, hogy Magyarország ilyen kockázatokkal és mellékhatásokkal jár, és ez ezzel járhat együtt, edvel együtt vállalja el ezt a szereplést, vagy sem, és ha később valami történik, akkor... Ennek megfelelően reagáljon, erre ismert okok miatt nem került sor, most pedig ez a. Ez a hazai kultúra része. Na, igen, de a banknak milyen ha van, ezért ezt nem tudjuk. De te most végig olyasmire kérdez, lehet, hogy semmi a nem a... hangzik, lehet, lehet, hogy egyszer csak azt mondta valaki, hogy nana, na, fogalmam nincs. Elképzelésem sincs. Nincsen. Hát igen, csak közben ő föl van háborodva, miközben a felháborodásának az alapjaihoz való információ meg hiányzik. Hát akkor megint lukra futottunk. De van ez így? Ezt végig gondoltam, miközben néztem Király Juliát, És valószínűleg nem tudják elhinni, de nem is tartok rá igényt, hogy azért eltelt annyi idő, hogy az ember objektíven, vagy relatív objektíven tudjon nézni eseményeket. Azért az a rengeteg sérülés, amit én okoztam másoknak, vagy mások okoztak nekem, vagyok szerintem olyan formában, hogy én tudok disztingválni annyira, hogy egy tízes skálán, hát egy nagyon rossz számot fogok mondani, hetesre tudjak objektívnak lenni, és azt a hármat, azt pedig menet közben próbáljam legyőzni, bár reményeim szerint inkább nyolcas vagy kilences lehetne ez a szám. 061-712-42. Jó estét, hölgyeim! Jó estét, óáim! Szerusztok, srácok! Én azon, mint az életben kevettek. Nyilvögök! Nyilv Valami van, valami nincs. Jó reggelt! Jó reggel. csak azt szeretném mondani, hogy ez a lyukra futottunk kifejezés nem jó ide. Fociba lyukra futni az pozitív dolog, akkor futunk jukra mikor labdát tudunk kapni. Lesre futni, ez való ide. Köszönöm. Yeah. Akkor futsz jutra, akkor futsz lyukra, ha nagyon készülsz valamire, de semmi nem alakul úgy. Uram. Jól mondtam. Lehetett volna önnek igaza. Tehát ha gondoljátok visszaívhat. Szóctár jelentés. Semmi nem alakul úgy, ahogy eltervezted, nem feltétlen a te hibádból. Ha gondolja, akkor hívjon vissza. Amíg az illető visszahív, addig elmesélem önöknek, mert természetesen az az én nem, ami korábban volt, az most is megvan, csak. Szóval van egy optimális konfliktus mennyiség, amit el tudok viselni, de optimális konfliktus mennyiséget nem lehet beállítani. Tehát amikor az ember azt gondolja, hogy optimális konfliktus mennyiséget fog generálni, akkor egyszer csak azt veszi észre, hogy záporozik. Záporoznak rá a vádló mondatok, és, és hát akkor már nem tud ebből kijönni. Tegnap néztem a magyar televíziót, a valami sportcsatornát, az M4-et talán, ahol... Hajdú B. arról beszélt. Ott volt egy mérkőzés, ahol a varból adódóan, ez talán a Pax Honvéd volt, a második e, e, Paksi gól e, nál, ha nem, akkor majd kiavítanak. E, az volt a kérdés, hogy az les volt-e vagy sem és a vísorvezető, aki nem áll ismeri, csak az arcát ismerem, kérdezte a jelenlevőt, hogy szabas választ adjanak. Na, most amikor Hajdú B. hosszan beszélt tehát Hajdúbéről én azt feltételezem, hogy van olyan szakértő, hogy tud, egy arra válasz Egyébként lesz volt. Tehát a fénykép alapján egyértelmű volt. Ha belegondolnak abba, hogy milyen mértékben nem működik az, hogy egyszavas válaszokat adjunk, annak az ódiumával. Tehát, hogy igazabban nincs. Igen. Piros? Igen. Nem. Még egy lehetőség van, nem látom jól. Ez tökéletes válasz. Ez vagy kikerülése a kérdésnek, vagy pedig... Vagy pedig tényleg nem látja. Mint tapasztalhatják, az az illető, aki nagyon jó szándékúan korrigált engem, nem hívott vissza. Semmi gond nincs vele. Még egyszer, tehát hogyha ne tán igaza lett volna, akkor azt mondtam volna, hogy köszönöm a segítséget, a, a, ez, ezen túl így fogok kalkulálni e, akkor, amikor ezt a mondatot mondom. Semmilyen székben, az én székemben, miközben nincs székem, soha nem lesz szégyen az, hogyha valamiben tévedek, jó indulatúan, nem szándékosan mert a szándékos tévedés az egyébként nem tévedés, és akkor onnantól kezdve úgy fogom alkalmazni. Jó reggelt. Bocsásom, meg nem akartam okoskodni, csak hát a szólás csak a fociból ered. Én ezt De... értem. Igen. Tehát most az a helyzet, Én hogy... is értem, úgyhogy köszönöm. Nagyon szívesen. És azon gondolkodtam, hogy a hajdúbét mi akadályozza abban, hogy ő azt mondja, hogy igen, az lesz. Aztán azt mondta, hogy igen, de az a tehát az a rettenetet tehát... mi ellenállást váltottam én ki korábban az ATV-ben, ahol néztek engem százezrek, hogy nem hagytam az embereket mellé beszélni. Erőszakos voltam. Mindenféle jelzőket kaptam. Csak hogy számtalan rossz megnyilvánulásaim közül egyet kiemeljek. A Markizai féle jelenség egyik elemét már említettem, illetve már előkerült, ez ugye az, hogy ő a politikában való állóvizet egyebek között ugye azzal kavarja fel, hogy politikailag nem korrekt mondatokat mond, és ezzel hívja fel a figyelmet, az önök és az én figyelmet arra, hogy azon az oldalon, amely az ő politikai ellenfele mennyire nem megfelelő módon beszélnek, vagy mennyire nem megfelelő módon viselkednek, és mintán ennek nem volt az elmúlt időben elég foganatja, ennek következtében már Kizai úgy gondolta, tudatosan, ez ugye gurzoákos megnyilvánulásából lehet tudni, Hú, hogy erre akkor az ő reakciója az volt, bár mindig is volt rá hajlama, hogy akkor ő mond egy olyat, amire felfigyel a nagyvilág, de itt nem egyszerűen arról van szó, hogy felfigyel rá, hanem hogyha arra, amire ő felhívja a figyelmet, kivonjuk azt, amit egyébként ezzel kvázi kritizál a másik oldalon, akkor nulla az eredmény. Hosszú ideig lelkesen uh, tapsikáltam uh, ennek a jelenségnek, mert azt mondtam, hogy hát ez végül is, ha működik, akkor nem is olyan nagy baj, meg hát milyen érdekes, hogy ezt az emberek zöme, esetében nem szoktuk elfogadni, és Márki Zai valamiért felmentést kapott a kritika alól, vagy ha meg is kapta a kritikát, végül is ez nem akadályozta meg. A győzelmében pedig hány ember bukott volna el ilyen mondatok miatt, és hát ennek biztos, hogy megvan az alapja. Aztán azt vettem észre, hogy ez a Márki Zai jelenség, amire elsősorban Gurzó Ákos révén lehetett felfigyelni. Gurzó Ákos ugye az ő marketing és PR és, és kommunikációs szakembere, Szóval, hogy akkor az ember egyszer csak elkezdett azon, tehát elgondolkodtam azon, hogy ha ez így marad, az mennyire tekinthető pozitívnak, és mennyire nem. És hát arra kellett rájönnem, hogy hosszú távon ez így nincs jól. Tehát a kiegyenlítettség, ezt ugye, ahogy a móricska képzeli el, hogy az ember felajánlja a partnerének, hogy ő megcsalja őt, és akkor cserébe a másik is megcsalhatja őt, és akkor ezáltal nulla lesz a végeredmény, de hát ez azért, ahogy azt a Móriczka képzeli, úgy, úgy működik. Bataki Zita egy időjárás jelentő az RTL klubban. Legutóbb egy Nyerő Páros című sorozatban volt induló a férjével együtt. Itt a Nyerő Párosban olyan párok indultak, akiknek a párkapcsolatában valami baj volt az elmúlt időben, a legkülönböző bajok tudnak lenni egy párkapcsolatban. Végülis ezzel önmagában, hogy erről beszélnek, felhívják a figyelmét a nézőknek, magukra és a műsorra, akár még egy a szó jó értelmében le, e, pszichologizáló műsor is létrejöhet. Szeretném hozzátenni, hogy én a nyerőpárosnak nem voltam tartós nézője, így morzsánként követtem, mert valójában az a rész maradt meg leginkább bennem, ezt is visszakövetve, amikor Pataki Zita amiatt e, Fordult ki önmagából, hogy bikiniben egy zuhanyban kellett énekelnie. Na most ugye az ember azon gondolkodik, hogy végül is az ember az egyik legnépszerűbb kereskedelmi csatornán bikiniben zuhany alá azért az esetek zömében a legvéletlenebb módon kerül. Ha minden igaz, akkor Patakizita tegnap ünnepelte a 48. születésnapját. Boldog születésnapot Patakizita, és Patakizita azért nincsen a műsorban jelen, miközben a telefonszámát megadtam, mert ahhoz nekem az RTE Klub engedélyét kellett volna kérnem, és én az RTE Klub engedélyét ez nem fogom kérni. A múltban annyiszor futottam lukra az tehát vagy most már ezt a futottam lukra hagyjuk. Tehát hogy annyi, annyi hiába való próbálkozásom volt, a legtöbb ilyen beszélgetést egyébként magával a. Programigazgatóval, Kolosi Péterrel folytattam. Annak se volt sok teteje, de hát ott legalább magával a főnökséggel beszéltem. Itt nekem Patakizitával kellett volna beszélgetnem, aki egész egyszerűen valamit félremért. Nevezetesen azt mérte félre, hogy Patakizitának a közösségi médián, részint a Facebookon, részint az Instagramon van egy elég jelentős részvétele, van egy jelentős jelenléte. Ebben a jelenlétben a közelmúltban belefért az, hogy különböző történeteket tegyen közzé magáról, ami a gyerekvállalását, illetve a gyerekvállalással kapcsolatos kudarcait illeti amelyben talán még pozitív volt, hogy az emberek lássák azt, hogy egyébként híres emberek is küzdenek olyan problémákkal, mint ő, és hogy ő egyébként ez ígyben milyen megoldást. Talán most nagy előadást nem fog tartani, mert ennyire nem mélyedtem el a történetében. Amikor már arról volt szó, hogy az orrá lévő seb, az egy rákos elváltozás, és azt is megírta, hogy egy augusztusban talált sebet, azonnal hogyan operált meg XY-s sebész szeptemberben, mondjuk ez az, azonnal, ez 47 nap volt, tehát azonnalnak nem mondanám. Az már nem az én világom, de Patakizitát ez zavarta, de végül is Patakizitában 48 éves korában volt annyi exhibicionizmus, hogy elvállalta a nyerőpárosban való részvételt, amelyről így rálátásra részint a nyerőpáros struktúráját látva, részint Sebestyé-Balás tevékenységét látva, részint az RTI Klub műsorpolitikáját látva, amely egyszerre van és egyszerre nincs, részint Pataki Zitát látva, volt benne valami aggodalom az emberben, Lázsné Király Júlia, hogy ebből hogy fog kijönni, de itt vagyok mindjárt én, szerintem nem tudom, hogy hány éves voltam, 48 vagy több, sokkal több talán nem, de ebben az életkorban voltam a a fejükre estek produkcióban a TV2-ben, vagy a TV2-vel Afrikában, egy frey produkcióban, amelyben soha nem fogom elfelejteni, hogy kiátszottam az ottani játékszabályokat, és egy telefonhoz jutva felhívtam, az én barátnőmet, és megkérdeztem tőle, meggyőződvén arról, hogy amit én ott betöltök szerepet, az heroikus és fantasztikus, és megkérdeztem tőle, hogy hát ő milyennek látja. És miközben ő kifejezetten agódott az én testi épségem miatt, nagyjából azzal szembesített, hogy nevetséges vagyok. Na most hát ez ott Afrika közepén egy nagyon lesújtó élmény volt, mert ugye én az ellenkezőjéről voltam megbizonyosodva. Voltak aggájaim, tehát éreztem azt, hogy de az ilyen mértékben szemben nem kaptam azt a kritikát, hogy hát ő azt mondta, hogy fej vesz jöjjek haza. És ha innentől kezdve nem is fejveszve, de mindent elkövettem annak érdekében, hogy hazajöjjek és ez az önök jó voltából, akik szavaztak mindig a kiesőkről, be is következett. Egy kicsit később, mint kellett volna, meg hát ugye itt mindig szembe kell nézni azzal, hogy az ember pontosan tudja, hogy mi történik vele, de hogy maga a szerkesztő, a producer és a tévé mit ad le, arra semmilyen vonatkozásban nincs ráhatással, és ez természetesen a nyerőpárosra is áll. A nyerő páros alakulása sok szempontból ígérte azt a konfliktust, ami végül bekövetkezett Pataki Zitával, és aminek okán aztán ő elkezdett vitatkozni és beszédbe elegyedni az ott lévő a jóval fiatalabb és a fiatalságukból adódó a más alkattal rendelkező hölgyekkel, és arról beszélve, hogy a női test az mennyiben áru és mennyiben nem, de ezt már azt követően tette meg, hogy ő ezt a dolgot vállalta, és ott a zuhanyfülkében hát énekelt, és ezt ugye az ember egyszerre olvast, hogy ez ő, ő ezen mennyire volt kiakadva, és látta közben, hogy eszközben elvállalta, tehát hogyha ő ettől egyébként idegösszeomlás kapott volna saját maga miatt, azt legalább olyan mértékben meg tudtam volna érteni, mint amilyen mértékben kiakadt a többieken, aki könnyen lehetséges, hogy sokkal tudatosabban vállalták el ezt a vendégszereplést, még akkor is, hogyha az ő Instagramon és Facebookon való jelenléte azt mutatja, hogy azért ő sem volt, és ő sem van egy ártatlan nyuszika. Hogy maga az RTL Klub hogyan tudja összeegyeztetni azt, hogy választási műsort ad, előválasztási vitaműsort kétszer ezzel, mint egy legyőző a Partizánt és az ATV-t, mert ugye az előválasztási viták közül náluk ment a legtöbb. És egy ilyen műsort amir arra természetesen könnyen lehet azt válaszolni, ez egy kereskedelmi tévé szüksége van a bevételekre. De, mint tudjuk, az RTL klubnak számtalan ilyen kisebb csatornája van, Profiltisztítás okán, vagy tiszta profil érdekében el lehetne dönteni, hogy a műsorok a 21. század a házon kívül a híradó és a nyerőpáros vajon egy platformon hogyan fér el, de ez legyen az én gondom, ezzel együtt én ezt megfogalmaztam és elmondtam önöknek. 1990 99 menet írtunk még, mikor erre gurultam négy kerék. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. az Expo ott leparkolt, de az irodánkban csak két telefon volt, mm -hmm. Már is hoztuk a kocsikat, és az első trélerünk elakadt. Mm -hmm. Kis tűrelem, mindjárt felveszem. Mert a minőség annyira magasra ért, akár egy trollibusz vezeték. 061-712-42, most már hívhatnak, aztán megyek tovább a szövegben. 061-712-42, elnézést az előbb nem vettem fel, a visszajöv, felveszem. Hozzátéve persze azt, hogy vajon maga a... Csatorna, mennyivel van tisztában, hiszen én nem vagyok a TV2 sztárja, sose voltam, sose leszek, tehát amikor Frey Tamás engem elvitt, akkor egy individumot vitt el, aki legfeljebb egy rádióhoz csatlakozott, vagy ö, tartozott, hogy mennyiben amortizálja, vagy mennyiben növeli az értékét Patakizita időjósnak, a csatorna ezt mindenki döntse el. Én örülök, hogy nem vagyok patakizita. De voltam Pataki Zita, és e tekintetben, ha tetszik, akkor gyakoroltam önkritikát, vagy ha nem is önkritikát, de saját magamra reflektáltam korábbi tevékenységem okán. 061 712 42, van ebből még 100 másodperc, aztán folytatom. Szeretném megkérdezni, hogy csak hangfunkció találnak-e? András, kéne, hogy csak hangfunkció legyen, mert arra... Tehát, hogy azt, azt mondják a hozzám tartozó emberek, vagy az akikhez én tartozom, hogy imáron felelhető a csak hangfunkció, tehát aki nem akarja nézni a Youtube-on vagy a Facebookon a legkülönbözőbb okból, az megtalálja a csak hangfunkciót a 168 pont... Hogy? A YouTube leírás, és mikor lesz a 168 oldalán? Ah, tényleg megtámadták az oldalt állítólag, de ezek szerint várható, hogy a héten a 168 oldalán megjelenjen a csakhang, és a YouTube-on és a Facebookon pedig már működik a csakhang. 061 712 42, senki többet? Itt hullámzik ez a Friderikus történet. Számomra a Friderikus történet sok mindenről szólt, de ha egyet kéne kiemelnem, akkor azt a Márkizaihoz kötném. Valamiért a Márkizainak elviselték, elviseljük, elviselitek azt, amit másoknak nem, és ezen érdemes elgondolkodni a Márkizainak és a környezetének, hogy mit tud ő, amelynek következtében ezt átmenetleg vagy tartósan elviselik, miközben másnak nem. Természetesen tisztában kell lenni azzal, hogy ez a jelenség, ez azt mondja a főnökség, hogy működik a csakhang. Azt mondják, jó. Valaki mondja meg, hogy a 168 óra oldalán a csakhang funkció működik-e. Addig, addig folytatnám, bár szerintem ez nem olyan nagyon bonyolult, tehát rá kell menni. Igen, jó reggelt. Jó reggelt, én a 168-ra csak audio funkcióval hallgatom. Tökéletes, is. nagyon szépen köszönöm, akkor ez öröm hír, régóta vártam erre. Nekem is, mert én is vártam Oké, okay, rendben van, akkor már ketten, <gül> ke ketten vagyunk. Én is köszönöm szépen. Szóval a Friderikus jelenség az arról szól, hogy és én mindig szerettem kivételeset lenni. Jó reggelt! Jó reggelt! Nálam nem működik a csak a 168 óra. Jó, ha egy embernél működik, az azt jelenti, hogy, hogy, hogy működik valamelyest, hogy ki... Igen, közben más is küldi nekem. Akinél nem működik, az legyen szíves, gondolkodjon el, hogy esetleg mit csinál rosszul. További telefonokat most ezügyben nem fogadnék. Tehát visszatérve a Friderikusra, hogy mindig szerettem kivételezett lenni. Ez gyerekkoromban függ össze, és az otthonommal most újabb történetekkel nem állnék elő. A kivételezettség, hogy az ember mást engedhet meg magának, mint a többiek, ez mindannyiunkban benne van, mindenki másféleképpen él, él vissza vele. A Márkizai jelenség még egyszer arról szól, hogy valamit tud valaki, anélkül, hogy ezzel tisztában lenne. Ha tisztában van vele, akkor az még tünékenyebben teszi egyébként ezt a jelenséget, és olyan dolgokat enged meg magának, amelyet pozitívan tud használni, úgy, hogy közben más, ha csak egyszer használná, az a leesüllyed. Um, Friderikus Sándor bizonyos szempontból Márkizai, de közel sem annyira, mint amennyire ő az, de az átlaghoz képest és a márkizaihoz képest, tehát konkrétan a márkizaihoz tartozva ne lehet mondani, hogy egy márkizai jelenség figyelhető meg Friderikus Sándor kapcsán. A történet sokak számára ismerő, sokak számára nem. Nyitán Friderikus Sándor arra kérte, hogy teljes egészében tegyék közzé azt, amit ő múlt hét csütörtökön tett. Én ezt most megteszem, és közben kommentára látom el. Köszöntöm Önöket, mondta a műsorában, amelyben valaki volt a vendég, már nem emlékszem, hogy kicsoda, én, Friderikus Sándort, van, hogy követem, van, hogy nem. Mielőtt a már előkészített műsornak helyet adnánk, engedjék meg, hogy kitérjek egy a héten történt podcastunkkal kapcsolatos ügyre. Döbbenten és értetlen nézem azt a hatalmas energiát és szívóságot, amelyel a média egy elnevezési hol a főszerkesztője Szalai Dánuja, a Friderikus produkció sajtósa nyomába eret, hogy kiderítse ki is ő. Ugye tudni kell, hogy a Friderikusz produkció közzétett, illetve hát a Friderikusz produkció nevében egy Centerics Ágnes nevezetű hölgy, aki valamikor ilyen néven televíziós rendező volt, aztán később nem találtak Centerics Ágnes néven létező sajtóst, ami egyébként nem jelenti azt, hogy ne lenne. Minden esetre nem találtak, de a Blickben jelent meg egy e, interjú vele, <kül> Uh, és uh, egyebek között... Uh... Az hangzott el. Ebben a vállalkozás magánbefektetésből finanszírozva indított el a Friderikus produkciót, bár 15 adás erejéig volt a sorozatnak egy támogatójá, a szomszédos, álma a szerződés lejártával ezt a támogató, lekevés, a, a támogató kevesebb pénzét akarta, ugyanannyi reklám. Nem, még egyszer. A vállalkozás magánbefektetésből finanszírozva indított el a Friderikus produkciót, bár 15 eladás erejéig volt a sorozatnak egy támogatójá, a szerződés lejártával ez a támogató kevesebb pénzét akart, ugyanannyi reklámot, miközben a nézőszámunk az MB. Emeg az egekbe emelkedett. Ezt természetesen nem fogadhattuk el, így maradtunk a támogató nélkül, viszont ahhoz, hogy a Friderikus podcast ezen a szinten működni tudjon, sőt idővel bővíteni is tudjuk a tartalmi kínálatokat, állandó és biztos bevételi forrásra van szükség, árult el lapunk mekeresésére, ez a blik, a Friderikus produkció sajtósa a Ágnes, aki később részletezte a pénzügyeket, és nagyjából a kifli lopáshoz hasonlította azt, hogyha valaki egyébként úgy nézi a Friderikus produkciót, hogy ahhoz egyébként anyagilag nem járul hozzá. Ennyit tehát az előzményekről, ezt követően a média egy elkezdte keresni Csenterics Ágnest, és nem találta. Majd nagy, alá, nagy elánnal kezdte el keresni Csenterics Ágnest, és nagy elánnal nem találta. Erre Friderikus Sándor kifakadt az alábbi módon, amit már elkezdtem önöknek mondani. Megdöbbentett, hogy egy újságírónak ekkora baromságokra van ma energiája, és értetlenkedem, mert fel nem fogható, mit nyer azzal, hogy eredményre jut ebben a világ rengető problémában. És itt meg kell, hogy álljunk. Itt már itt van a márkizai jelenség. Az, hogy valaki szereti -e szalai Dánielt, vagy sem, a tevékenységét pozitívumnak, vagy negatívumnak tartja, azt el kell tudni választani attól, hogyha egyébként a Frederikus-produkciónak produkciónakval kapcsolatban megjelenik a blikben valami, és az egy olyan sajtós nevéhez fűződik, amilyen sajtóst egyébként a közvélemény nem ismer, a szakma nem ismer. És nem csak, hogy a a szakma nem ismer, de a mondandója iránt is érdeklődik, és a mondandója és a szemi iránti érdeklődés összekapcsolódva oda vezet, hogy nem találják meg ezt a sajtos, és így aztán nem tudnak neki kérdést feltenni. Erre egy valamit magára adó újságíró, aki Frederikus Sándor nem nagyon mondhatja azt, hogy megdöbbentett, illetve az, hogy megdöbbentette, az oké. Okay. De hogy ekkora baromságokra van ma energiája, hát mindenkinek olyan dolgokra van olyan baromságokra van energiája, amit egyébként ő maga nem vél baromságnak. Hát hányszor volt már az, hogy önök engem megkritizáltak abból adódóan, hogy önök szerint én baromságokra fordítom az energiámat, és önöknek kurvára nincs kedve ezeket a baromságokat meghallgatni, megnézni. Itt tehát Friderikus Sándor nem elég, hogy megdöbben, de egyben minősítette is Salai Dániát azzal, hogy baromságokra van ma energia, és értetlenkedik, fel nem foghatom, mit nyer azzal, hogy eredményre jut ebben a világrengető problémában, ami csak azért problématikus, mert hogy egy másik újságíró tevékenységét eleve reménytelennek és értelmetlennek találja, miközben állítólag a vaktyúk is talál szemet, és Szalai Dániel talán mégsem vaktyúk, azért abban van valami anyagfáradás. Na, menjünk tovább. Ha van, ha van sajtós, akkor sem fog szobálni vele, mert nem hagyom neki, ha nincs sajtós a végeredmény ugyanaz. Na itt meg kell, hogy álljunk. Friderikus Sándornak ezek szerint van egy sajtósa, aki könnyen lehetséges, hogy nyilatkozhat a bliknek, ám hogyha a blik feltenne neki kérdéseket, mert egyébként ez egy ilyen leírat volt, akkor egyébként arra majd Friderikus Sándor fogja eldönteni, hogy a sajtós reagálhat-e, vagy sem. Egyébként pedig tudjuk, hogy nem reagálhat, mert hogy egyébként erre egyedül neki van joga. Ha van sajtós, akkor sem fog szóba állni vele, mert nem hagyom neki, ha nincs sajtós, a végeredmény ugyanaz. Drága barátaim, nem szeretnék sajtós lenni Friderikus Sándor házatáján. Mert hogyha ez így is van, akkor én oké, okay, rendben van. De hogy ez így a világban van kürtölve, nem szeretnék csupa kisbetűvel sajtós lenni, aki egyébként csak azt teheti meg, amit a főnöke megengedi. És ez így ki is van kürtölve. Hosszú pályafutások során volt részem nem egy hagyjáratban, amelyet újságírónak álcázott személyek indítottak ellenem, és elég volt ebből a műfajból. hogy tudják ezt is, nevezett főszerkesztővel Szalaival csúnyán összeszólalkoztam tavaly, azt követően, hogy a, szakmai, a szakma elemi szabályait sembevéve írt az RTL klubban, épp csak elindult életünk története című sorozat első epizódjáról. Ezek után természetesen nem voltam hajlandó lapjának nyilatkozni, de mint egy két hónapi, és visszautasítottam újabb megkívását a média egy podcastjába is. Tehát azért kölcsönösen vannak sérelmek. Gondolom, senki sem vitatja, hogy mindenkinek szíve joga ott megszólalni, ahol akar, és azzal beszélgetni, aki méltónak talál rá. Ami viszont senkinek sem szíve joga, az a hatalmas energiákkal előállított kicsinyes bosszú, aminek most tanulja a nyilvánosság, mert lejártás, hírnévrongálás, sárdobálás nélkül. Itt van az a pillanat, amikor Friderikus Sándor eltéveszti a mércét, meg a mértéket, és ez szoros összefüggésben van azzal, hogy már nem aktív gyakorlója a műfajának. Egy toronyban vezet műsort, és egy toronyban nem érzékeli azt, hogy ami vele kapcsolatban történik, az a korábbi tevékenységével összefüggésben van, és akár az ő vitorlájába szelet is hajthatna. Az ő ellenállása. Csenterics Ágnes neve, valamit az, hogy nem reagál egy sajtós, aki állítólag van, ezek állnak össze egy olyan egészé, amelyben Szolai Dániel tényleg egyébként egy kicsit nagyobb feneket kerítve a dolognak utána érdeklődik, de az a mód, amit tesz, az belefér, ez a reakció, hát mondhatnám, hogy határeset, de hogyha a Varszobában vagyunk, akkor nem határeset, ez lesz. Ami viszont senkinek nem joga, igen. Márpedig a helyzet a következő, ha van sajtósom, az már önmagában indokolja a szalaiszerű szeri újságírók jelenléte a magyar sajtóban. Magyarul azért van Friderikus Sándornak sajtósa, hogy elhárítson olyan embereket, mint amilyen a szalai. Na most én a szalait kineválhatom. Ennek számtalan oka van. De azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy ebben a pillanatban én Szalai Dáné ennel egy tízes skálán tízesre vállok azonosságot. Nehogy már Friderikus Sándor, aki néhány évvel korábban kezdte a pályát, mint én, és akivel mi majdnem barátok voltunk, aki tavaly előtt engem a, a Kejfej akkori a, műsorában a Spiriten elmondta, hogy hát ez milyen fantasztikus, amit én csinálok, és hogy ez neki mennyire tetszik, és hogy nem tud más nézni, és hogy mi, akik éveken át, ugye mi jó barátok vagyunk, csináltuk a Juteszünkbe, Juteszembe című műsort, és aztán ugyan eltávolodtunk egymástól, de az, hogy adott esetben az én érdeklődésem bácsa, az ki Friderikus Sándorna, hogy egy kínai nagyfalat húzzon maga elé, amit egyébként sajtósokból állít össze annak érdekében, hogy én ne jussak célba nála, ez avval az azzal a hozzáállással, amit én megfogalmaztam önöknek, hogy az embereknek, akik ezt a szakmát művelik, véresre kell dörzsölniük az újbegyüket annak érdekében, hogy érzékenyek legyenek, hogy tudják, ez a történet a zseptolvajok királyával, aki ugye azért ellenőrzi a zsebtolvajainak az újbegyét, az, az emberekét, hogy azok érzékenyek legyenek, mert ha nem érzékenyek, akkor elkapják őket, ha elkapják őket, akkor vallanak is előbb-utóbb, akkor őt is elfogják. Ez nem egy érzékeny újbegyre van. Szalai-szerű újságírók nincsenek, sanyi. Szalai Dániel van, Szalai lehet utálni, lehet szeretni, de Szalai-szerű újságírók nincsenek, ha Szalai-szerű újságírók vannak, akkor én is azt mondjuk. Pedig hát még egyszer mondom, nincs az a gyékény, amin én együtt árulnék Szalai ugyanis ez az elemi önvédelem ugyanaz, mint amikor a Tour de France-on a sárga trikót viselő versenyző sokszor inkább elveszíti néhány napra a kitüntető meszt, csak hogy nyugta legyen az újságíróktól. Sándor, nem kéne magadat a Tour de France győztesének vagy sárga trikósához hasonlítani. Arról nem beszél, vagy fogalmam sincs, hogy ilyen van-e vagy sem. És hogyha ilyen van, akkor arról lehet tudni, hogy a Tour de France mekkora energiákat mozgat meg annak érdekében, hogy miközben egyfelől nagyon örül annak, hogy az út mentén annyi drukker van, másfelől pedig mennyire akarják úvni. A kerékpárosokat azoktól a szituációktól, amely befolyásolják őket is negatívan a kerékpározás élményében való. Részvételüktől vagy egyébként ezek az emberek oda hozzájuk, együtt szaladnak velük, függetlenül attól, hogy ezek a kerékpárosok egyébként bizonyos szempontból fel vannak erre készülve, és az energiájukat egyebek között ez is biztosítja. De van az a határ, amit ha átlépnek, akkor természetesen már zavarja őket a kerékpározásban. Maga a példa, amit Friderikus Sándor választ, szerencsétlen, iszonyatos nagyképű friderikusra val, de még egyszer, ez már nem az a Friderikus, akinek ez valaha jól állt, vagy talán ebben a mennyiségben ennyi mindent összehordva talán akkor se állt volna neki jól. De még egyszer, a márkizai jelenségre hívnám fel a figyelmet, mi az, amit elviselünk, mi az, amit már nem. Mi az, amit elviselünk függetlenül, attól, hogy másnak nem bocsájtanánk meg. Hogy nyugtal legyen az újságíróktól, mert pihenni és a másnapi versenyre felkészülni szeretne, nem ostoba kérdésekre, ostoba válaszokat adni. Én is dolgozni, és néha aludni szeretnék, semmiképpen sem az időmet pocsékolni és az ideimet rongálni az ilyen alakokkal. Milyen alak ez a szalaját? Azért a.. Még sem idegrongáló. Ha nincs sajtósom, a helyzet ezerszeresen ugyanaz. Nem értem tehát, mit nyer nevezett újságíró, de főként a magyar nyilvánosság ezzel a hatalmas, és legalábbis ilyen arányban nevetséges nyomozó munkával, ez nem neked kell dönteni, Sándor. Amit el akarok mondani, elmondom akár személyesen, akár a podcastjaimban, akár a sajtósomon keresztül, a sajtósomon idézőjelben, tehát minden egyre inkább arra való, hogy a sajtósta az ő maga, amit nyugodtan elmondhatott volna Akitől és ezt megígérhetem, sem születési anyakönyvi kivonatos, sem személyigazolvány, semmi, semmi sem semmiféle szemés információt nem fog kapni a média egy főszerkesztője, a megfeszül, akkor sem. De mi a kifli hasonlatot illeti, az már más lapra tartozik, ha bárkit megbántottunk, ezzel az úton elnézést kérek tényleg, helytelen fogalmazás. Az viszont ténykérdés, amit a Blik közölt nem állítólag, hanem ezek a tények, én nem a podcastomból akarok, és nem is abból fogok megélni, nem a saját fizetésemért hajtok, mert a saját fizetésem itt nincs is, de a munkatársaim szerint díjazását, amit a saját zsebből fizetek, szívesen megemelném, és azt sem tartanám mohóságnak, ha szeretném, ha egy üzleti vállalkozás esetén legalább a megtérülnének. Tessék! Niválam, jó napot a nincs, ezt mindenki tudja, ön is tudja, csak itt beszélgetünk róla. Miért ezt a nevet választotta vajon? Egy olyan nevet, akit az egy nagyjából az ország isten vagy emlékszik rá. Pelleki Tamás volt a felesége, vagy a férje valamikor, aki egy kevésbé ismerte, ismert, ismert újságíró volt. Hát értelmetlenül, hogy ezt a nevet előhozza. Lehet, hogy direkt hozta elő, hogy valamikor egyszer vagy valaki rákeres, és kiderőd, nincsen, és ez a reklámot jelentett. De ezzel nem beszélünk, hogy miért ezt a nevet választotta egy kamus pedig, biztos, hogy nincs le Ez lehetséges, de én ezt a problématikát imáról nem csentelícs ágánstre. Ne. Minimalizálom. Hogy Tehát ennek következtében egy jelenségről beszélek. Az ténykérdés, amit a ablik, természetesen az sincs egészen rendben, hogy ingyen dolgozom, de hogy én fizessek azért, hogy dolgozhassak, könnyen belátható, bárki számára, csak a világ csúcsága. Hát erről hosszan tudnék önöknek mesélni, vagy önök mesélni nekem a helyencít téglajegyzése okán. De, és ezt egész tább nevében mondhatnám, Mi ezt a podcastot szeretjük csinálni, és természetesen továbbra sem fogjuk kötelezően fizetőséget tenni adásainkat, akinek van rá anyagi lehetősége fizetét, akinek nincs ingyen tovább is hétről-hétre beszélgetéseinket, a héten egyébként Vitrai Tamás lesz, és talán pont a Vitrai-féle podcastnak a reklámját olvasom most. Őszintén remélem, hogy ezzel a szalai ügyet, a bosszú hadjáratot lezártnak tekintetjük, én minden esetre annak tekintetünk, végezetül egy kérés a sajtóhoz, ha bárki ezt az inté imént közleményt közé teszi, kérem szó szerint és teljes terjedelmében tegye. Megtettem Sándor. Szerintem méltatlan hozzád, a magyar sajtóhoz is méltatlan, ahogy különböző újságíró szervezetek, vagy újságíró szervezetekhez tartozó virágmántán a Blik főmunkatársa 168. húnak azt mondta, Magyar Újságírók Országos Szövetsége Etikai Bizottság, Fellegi Mária, az RTL Magyarország volt, Csenterics Ágnes férjének lánya. Tehát ezek, ez már vihar egy biliben, de hogy Friderikus Sándor kikeszthetetlensége, amit azért sokáig lehetett tapasztalni, hogy a Sándor, ha nem is volt, egy szentember, de majdnem kikeszthetetlen volt, hol tart? A Friderikus Sándor most ezen történet mentén láthatja, és hát vannak már lukok ezen a csónakon, hogy vajon ez az elsüllyedéséhez vezete, vagy sem, nem tudom, de a márkizai jelenség nem pozitív formában ott van ebben a mostani történetben. A tévedés maximális kockázatával persze. Ma még lesz szó Herendi Gábor Bűnös Város című filméről is, de annak a felvezetése arra már nem lesz most idő. Friderikus Sándor énekel. Egy telefon belefér 061 712 42, aztán felhívom benyúritat. 06 712 42 először 06 712 42 másodszor 06171242, senki többet? Hello, Jó reggelt! Jó reggelt! Te egy független státuszú újságíró vagy? Vagy most én kirugatlak téged? Nem, nem rugatsz ki. Hát ugye itt mindig a fogalmakat kell tisztázni, hogy mit értünk alatta. Nyilván az ATV és a jelen munkatársa is vagyok, ez egyben jelent egy közösségvállalást is. De, de a szerződésedben mert... benne van-e az, hogy neked a nyilatkozathoz engedélyre van szükség? Nekem egy, egy A4-es oldalon elfért a szerződésem, hogy ez most jó-e sem, azt nem tudom eldönteni, de abban például ilyen kötelezettség nincs. Az ATV-nél vején... nem tudom, hogy volt-e, talán A volt. sincs, de nem vagyok a munkavállalója az ATV-nek, megbízottja vagyok. Pataki Zita nyilvánvalóvá tette számomra, hogy ő maga csak engedéllyel tud nyilatkozni, és én nem akartam ebbe a procedúrába belekerülni, korábban rossz tapasztalatai voltak. Arról nem beszélve, hogy Pataki Zita nem tudhatta előre, hogy én valójában az ő tevékenységét nem fogom minden szempontból pozitívnak láthatni, hogy aztán engedélyt kérni valamire, hogy én aztán egy műsoron belül lebasszam őt, hát ahhoz nem biztos, hogy neki kedvelet volna. <gül> Ezt mondjuk el tudom képzelni, bár ez mondjuk ráfallott volna azért. Hát nem egészen, mert, mert ugye a helyzet az, hogy... Nem egyszer fordul velem elő az, hogy valaminek neki készülök, és menet közben rájövök arra, hogy az, amit én csinálok, az más vágányok halad, mint ahogy én terveztem, és szerintem ilyen beled is 12-1 tucatszor előfordul. Ja, persze, hogy kifut az élet alólam. Nem, hogy kifut, hanem hogy egész egyszeren kiderül, De hogy valami, vágányok. amit pozitívnak tartottál az elején, tehát amikor én ugye a műsoromban azt szoktam mondani, hogy kétszer is gondolja meg, hogy szóba áll-e velem, illetve csak akkor álljon szóba velem, hogyha az ügyvédje is egyébként ezt tanácsolta volna, az nem egy váratlan fordulat. Ajaj, nincs ügyvédem, de figyelek. Te a bűnös várossal mennyire vagy megismerkedve? Ja, sajnos még nem láttam. De magát a történetet ismered? Hát az persze, azt ismerem, igen, igen, igen, igen. Szíves, mondd el a nagy érdeműnek azt, hogy te anélkül, hogy láttad volna a filmet, uh -huh. mit tudsz a bűnös városnak az előtörténetéről? Hogy a valami Amerikában ez az a film, amire gyűjtik a pénzt a főszereplők és ami miatt lottoznak, és aztán amire költik. És a valami Amerikában ez úgy jelenik meg, mint egy ilyen igazi, elvont, tipikusan magyar művészfilm. Tudod-e, hogy a bűnös várost végül is mi hozta Herendi Gáborból? Nem. Tehát ebben a részével nem vagy tisztában? Nem, be van készítve két Herendi interjú is, de még nem néztem meg. Úgyhogy erről nem fogsz tudni velem beszélgetni, annál inkább... Patakizitáról, vagy Friderikussáról. Igen, de egy másodperc maradnék a Herendi nél, anélkül, hogy ugye nyilvánvalóan nem hozlak abba a helyzetbe, hogyha nem láttad. Jó, uh, ugye itt az történik, hogy... Elmondom a történetét, jó, az a legegyszerűbb. Uh, szerettem volna Szentesi Évával beszélgetni, uh, vagy nem, nem is akartam... Gyárfás Dorkával akartam beszélgetni a patakizita jelenségről, uh -huh. mert én tudtam, hogy ő dolgozik a VMN-on. Uh -huh. És Gyárfás Dorka azt mondta, hogy én ne akarjak vele beszélgetni a nyerő párosról, mert arra ott van Szentes Éva, aki írt is ezzel kapcsolatban. Mi lenne, ha vele a bűnös városról beszélgetnék? És akkor mondtam, hogy hát én boldogan beszélgetek, vele a bűnös városról, ez múlt héten volt, akkor szerdán csütörtökön. de az mi? És akkor ő elmesélte a történetet. De most én a Szentesi Éva helyett azt... Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Te mindenki helyet lettél. Jó, az a legjobb. Te mindenki helyet lettél. Egyébként, amit kérdezel, az azért nagyon jó, mert a Magyar Rádióban nemcsak minden ott kezdődött. Ha valakit felhívtak, mert az még akkor egy intézmény volt, ha valakit felhívtak szerdán, hogy csütörtökön egy műsorban legyen szakértő, akkor a, azok az emberek, akik jobb kapcsolatot ápoltak velem, már ha én telefonáltam, akkor azt kérdezték, hogy fiala, kimondta le? De nem erről van szó. És erre nagyon nehéz volt nem válaszolni. Szóval és uh, szóval tettel, uh, akkor én felhívtam Szentési Évet, akinek állítólag nem tetszett a modorom, és ezért nem vállalta a beszélget, és egyébként is azt mondta, hogy amit el akart mondani, azt megírta. Függetlenül attól, hogy az, ami tőlem kiakadtam, ez a zuhanyozás, ez emlékezetem szerint abban nem volt benne, de gyártásdorka olyan hatást gyakorolt rám, hogy miután elmondta ezt a bűnös várost, én, aki az internet rejtelmeiben, hát mérsékeltem, vagyok járatos, másodpercek alatt regisztráltam magamat a, az oldalon, megkaptam a jelszavamat, és a hétvégét bártam, hogy ne egyedül nézze meg ezt a filmet, amit aztán meg is néztem. Uh, gyárfás dorkával ma uh, fél kilenckor kellett volna beszélgetni, ő külföldön van, ő kérte ezt az időpontot, bár mondta, hogy nagyon kevés dolgot tud elmondani a filmről, és aztán időpont egyeztetés volt, amit én meglehetősen utáltam, úgyhogy Gyárfásdorka végül is aztán kiesett a mai étlapból, amire kérdezheted, hogy akkor Gyárfásdorka helyett is te ne, vagy, de nem, se nem szentes éva helyett nem vagy, Gyárfásdorka helyett se vagy, ugyanakkor Gyárfásdorka is számos dolgot megúszott ezáltal, hiszen az a Facebook poszt, amit ő a bűnös város kapcsán megengedett, egyebek közt az elkurtukkal egybevetve. Az elkurtukat azt olvastam, mármint amit a gyárfás dorka írt az elkurtuk. Hát abban, arra ab... tudunk beszélni. Abban szarvas hibák vannak. Hát abban. Mármint melyikben? Hát amit ő, ő írt. Hát ugye azt írja, hogy óriási különbség ugyanis, és ezt emeljük ki nagy betűkkel, hogy a Gyurcsai lejárat a filmet és az összes többit is az pénzosztó szerve, a Magyar Filmintézet finanszírozta, a bűnös Város pedig kompletten magánpénzből készült. Hát ez nem igaz. Uh -huh. Na hát ezzel a háttérrel mondom, tehát ahhoz tisztában kell lennem a bűnösváros készültével, de azzal nem... De deval tisztában kell lennem az Elkurtó készültével is, és a a külön elmondta, hogy ebben nincs ilyen pénz? Nem, hát igen, de mondjuk azért, igen, nincsen... nincsen az az adójóváírás az, az nem tartozik Na. ide? Így van, nincs egy hivatalosan állami pénz De nem, nem az adójóváírás, az bár, bárki bármikor igénybe veheti ezt a kettőt. Ja, én össz... nem is arra mondom, én most a, a kalapozást és hogy a kiadott pénzt, azt nyilván, hogyha végigvesszük, akkor találhatunk olyat, amire a végén úgy érezzük, hogy a mi pénzünkből készült. Igen, de erről semmilyen adat nincsen, hiszen nem tudjuk, hogy ez kik... Né, ne, ez így van, ez így van. Tehát tulajdonképpen nem járt rosszul azzal, hogy nem beszélgetett velem, függetlenül attól, hogy itt a távol létében mégsem tudok minden szempontból pozitívumot mondani. Arról nem beszélve, hogy a bűnös város az egy lelkismeret furdalásból létrehozott film, és hogyha Herendi Gábor most nem hallgat engem, annak megvan a maga szerencséje, és nem lát, hiszen nem biztos, hogy ez a régi kapcsolatunk. Én még akkor ismertem meg a Herendit, amikor fogász volt, hogy, nem tegnap volt, uh, szóval, hogy ez, ami most van, rócsózás ügyben, ugyanis hát egyébként közt azért is beszélgettünk majd 8 óra 50 környékén, mert hogy van az ATV-ben, aztán a Spirit-ben, és itt már ugye vékony jégre érkeztünk, mert ugye, tehát az, ahogy ott emberek Igen. egyébként az atv és reggeli startból átmennek a spirit mint valamilyen hígyen, hát abban van valami sajátságos, de gyakorlatlag gyakorlatilag ugye most mindent elkövet a Herendi annak érdekében, hogy egy lelkismeret furdalásból ö, a megalkotott pénz egyébként rentábilis legyen, vagy jövedelmező, amit majd bele fogok megbeszélni. Magyarul tulajdonképpen nagyon kevés olyan történet van, amelyben mind a szereplők az első pillanattól a végéig pozitív ö, árnyalatban tudnak mutatkozni. Valahol nagyon sokszor az esetek nagyon nagy hányadában megbicsaklik a történet. És ezt a média ugye a maga módján kegyetlenül meg is mutatja. Á, na, ez, ez utóbbival biztosan egyetértek. És ha már egyébként a patakizitáig apropóján beszélünk mi egy kicsit, ugye azért neki azon kívül, hogy az RTL klubban időjárást jelent, igazából egy vagy két éve a nagy média visszhangot kiváltott megjelenése az, amikor az utolsó lombikjára készült, és ezt végigkövette. És nagyon sok környezetemben is küzdők, Párnak egyébként nagyon nagy erőt, meg nyújtott, és szerintem ezt a, ezt a felépített nimbuszt döntötte ő most le. Én egyébként közt, amikor te még nem hallottál, vagy láttál engem, erről beszéltem, igen. Hát egyrészt döntötte le, másrészt pedig azt hitte, hogy ez ugyanaz az út. Vagy az hihette, igen, valami, és hogy valaki igen. elfelejtette tájékoztatni, hogy ez nem ugyanaz az út. Igen, de közben azt gondolom, hogy akár használhatta volna a nyerőpárost is arra, hogy kvázi nép neveljen, hogyha neki ez volt a fejében, vagy hogy segítséget nyújtson, csak hát egész egyszerűen nem ezt tette. Itt óvatal. Tudnék, a nyerőpáros, az nem az ő produkciója. Az, hogy a nyerőpárosban a szerkesztő és a producer mit vág össze, arra a patakizitának egy tízes skálán egyesre van Ez így van. Ez Ami egyébként van, maga de... a szörnyűség. Valószínűleg ezt alá is írta. Ez így van, de van olyan korábbi szériában szereplő páros, akit én nem várulak eltikot, az Alindáék szerepeltek két évaddal ezelőtt, és azért ők pontosan azzal a célzattal mentek be, hogy ők egy nagyon más világból jönnek. Szeretnék egyrészt magukat ennek a nagyon más világnak megmutatni, másrészt megtudni a saját bőrükön, hogy, hogy milyen ez a más világ, nem pedig csak okoskodni róla. Tehát lehet, -e? és az is egy dolog, hogy aztán mi jött ki belőle, és hogy ott is a mondjuk a szerkesztők mit mutattak meg belőle, de ők például szerintem nem jöttek ki belőle rosszul. Tehát lehet ezt tudatosan használni. Csak akkor tudatosan kell használni, és nem kell úgy tenni utána, mintha nem tudnád, hogy milyen produkcióhoz szerződtél. Hát ez nagyon is így van, és nekem sajnos itt meg kell állnom az őszinteségben, hiszen én voltam egy ilyen sorozatban Frey és én sose fogom elfelejteni azt az éjszakát, amelyet együtt töltöttem egy szobában lakatos márkkal, és mindazt, amiről mi beszélgettünk, ami, ami abból a lakatos márkból, akit én ott akkor megismertem, és aki egyébként ennek megfelelően viselkedett másnap és harmadnap is, uh -huh. a semmi nem maradt. Hát vagy nem ismerjük, nem? Vagy nem mutatja? Nem, nem, hát én én, én, én, én... Én akkor azokat a problémákat, amelyeket már a identitását, a hovatartozását, a nemi hovatartozását illeti, akkor e tekintetben még nem olyan időket írtunk, mint most. Akkor ennek a vállalása is egészen más volt. Kettőnk uh -huh. között voltak olyan beszélgetések, amelyeket nem adhatok közre, amelynek a szemérmessége, amelynek a... Tehát ugye ez az egész, mármint ugye a sorozat mit tesz lehetővé, abból, hogy belátást kapjanak arra, ami ő egyébként nem akarja, mára egy professzionális alakjává vált valaminek, aminek akkor amatőrtagja sem volt, hanem egész egyszerűen egy egy, egy tévében lévő, mint aki oda És ezt minden szempontból pozitívumként mondom, és nem mm. feltétlenen negatív, és nem feltétlen pozitívumként mondom a mostani jelenlétét. Nekem az hihetetlen élmény volt, és hogy aztán végül ebből az egészből, amiből valamit... Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy elsőként Horvát Ágnes esett ki emlékezetem szerint, aki ugye... A... Nem az egészségügyi miniszter. De, de, de, de, de ő sem volt. Komolyan? Na, erre nem emlékeztem. Hát én ott voltam, és aztán a másodiknak Lakatos Márk esett ki, emlékezetem szerint, tehát kiejtett a nép először egy sds es miniszter, aztán pedig ugye egy buzit, ahogy akkor ezt így köznyelven fogalmazták. Amivel ők lehet, hogy tisztában voltak, de amikor be is következett, akkor azért nem voltak ettől boldogok. Szerintem saját maguknak akartak bizonyítani, hogy adott esetben egy nem identitás, vagy adott esetben egy politikai hovatartozás nem bélyeg mások szemében, és aztán ennek az ellenkezőjét tapasztalhattak. Tehát amikor Pataki Zita például közzéteszi a Facebookon, hogy bőrákkal kell megműteni, és teszi ezt, augusztus 13-án majd beszámol arról, hogy dr. Molnár László ezt, mint plasztikai sebész, hogyan tette meg pillanatok alatt szeptember 29-én, és ugye arról van szó, hogy az ember azonnal tegyen, cselekedjen, ezt írja a bőrák miatt, azonnali műtétre volt szükség. És akkor megnéztem, hogy augusztus 13-a és szeptember 29 között ugye eltelik 47 nap, már pedig ugye ez a plastikai sebész dr. Molnár Lesz, valószínűleg magán úton tette, tehát uh -huh. magán úton ezt valószínűleg hamarabb is meg lehetett volna tenni, illetve az államnál ennyit kell várni. 47 nap az nem tekinthető azonnalnak. Ezzel nincs valószínűleg tisztában patakizítom. Vagy nem tulajdonít neki jelentősége. Tehát itt már, a, itt már az eltévejedése a tekintetben, hogy mit tesz közzé magáról, is súlyosan jelen van. Hát az általában egy spirál szokott lenni, meg igen, tehát ott lehet elveszteni a fonalat, hogy ha elkezded megosztani a legintimebb részleteit az életednek, már pedig önleges, legintimebbet tette ki nagyon nyilvánosan, ugye másfél-két ezelőtt, akkor utána belekerülsz egy olyan spirálba, ahol nem biztos, hogy az iránytű még a kezedben van. À, nem fogom megmutatni, mert nem akarom, hogy az RTL klub beperelje a 168 órát. A keddi adásban egy kényelmestek egyáltalán nem mondható feladatot kaptak a versenyzők a lányoknak bikinire kellett vetközniük és zuha előadniuk a párjuk által előzetesen kiválasztott dalt. Kedveseiket ezzel a tévé eléültették és ledéröltözeti hölgyeket ábrázoló képsorokat vetítettek nekik, közben pedig egy eszközzel azt figyelték, hogy a képernyő melyik pontján pihen a tekintetük Amennyiben azt érzékelték, hogy a versenyző a videóban szereplő lányokat bámulja, vagy kinéz a képernyőről hideg viz ezért zúdítottak a bikiniben daloló párja nyakába. Soha nem láthattak fürdőruhában, úgy éreztem, hogy teljesen kész vagyok ettől, kommentálta utólag a feladatot Pataki Zita, akinek az ergo szeretlek is, meg nem is című számát kellett elénekelni a zuhany alatt. Mondom, jó, akkor teljes átéléssel, ami ösztönből jön, azt fogom csinálni, de hát arra megint nem számítottam, hogy majd jön a hideg víz, arra sem emlékszem, hogy az első három verszakot elénekeltem. Később aztán a kertben beszélgettek a versenyzők arról, ami történt a felhozta, hogy számára azért jóval nehezebb volt ez az egész. tök jó, hogy Jodet ezt kimondja, de abba belegondoltok egy kapásból vagyunk itt ketten még, akiknek ez olyan feladat, amit nemhogy soha életében, mert odett egy filmben szerepel, odett fiatal, 20 éves nő, önbizalomhiánynak nem kellene, hogy legyen, és nem az önbizalomról beszélek, most egy kicsit tegyük félre, kezdte az időjós. Az életemben soha, még hozzátok sem mentem, Odatti levetkőztetek, és ugráltatok a medencében, én nem megyek oda, érted? Nekem ez olyan komfortzóna átlépés volt, és a mellettem ülő kingának is neharagudjatok, de tényleg azt éreztem, hogy nem az odatnak volt ez nagy lépés, aki napok óta a Medence partján a fiúk előtt, hanem egy olyan nőnek, aki nem vetkőzdiklek, le. Kivonultok a kifutón, olyan a testetek, mint egy majd majdnem, hogy mert szépek vagytok, ez a feladatotok a filmben, tök mindegy, nekem nem jelentette ki Pataki Zita, aki szinte biztos, hogy nem az volt a célja ezzel, hogy bárkét is megbácsanat, majd a nők elhíszék. Olyan vehemenciával mondta ezeket a bántodókat, miszerint mi, akik ugye modelkedünk, mondta Kulcsár Edina, vagy már volt között, volt közünk a kifutóhoz, mi cikkek vagyunk, mi a testünkből élünk, hogy egy csomószor így magamat próbálta meggyőzni, hogy nem neked mondja, nem neked címezte, maradj csöndben, ez nem a te dolgod. Más szint. Lehet, hogy 48 évesen semmi baj az önértékelésemnek, de az erkölcseim határát léptem át, így multidőben léptem át, szerintem ezt magyarázni nem kell, hogy úriási különbség van, és azt látom, hogy a lányok ezt egyáltalán nem értik, beleért vagy patakizításan nagyon érti, hogy ő maga ezt miért követte el, majd kommentisztításba kezd az Instagram oldalán Na végül... jó, de ez nem az egész a sónak a része szerinted? Egyébként én ezen gondolkozzom az, azóta amióta mondtad, hogy beszélgessünk erről. Hogy az egy dolog, hogy hogy igen, tehát hogy utólag miért mond valaki ilyet, meg utólag miért háborodik föl, hogyha egyébként leszerződik egy műsorban, amiből már látott x év adott, tehát tudja, hogy lesz benne ilyen. Amikor benne van, mondhatná azt, hogy ne haragudjatok a gyerekek, nekem ez nem. Tehát, hogy sok-sok pont van, és ezért gondolom azt, hogy mi is erről beszélünk, született vagy tucat cikk belőle, enélkül nem születik tucat cikk belőle. Tehát, hogy bennem kicsit az az érzés, hogy, hogy ez is a só része. Annyiban mindenféleképpen, hogy anyukám mondta, hogy a negatív publicity is publicity, é, de a helyzet az, hogy... Nem Patakizitának tesz ez jót, hanem a nyerőpáros szériának, meg az RPA klubnak. Igen, de az az igazság, hogy én szarok a nyerőpárosra, nekem Patakizita <gül> a fontos, és Patakizitát legalábbis e tekintetben én elvesztettem, mint időjóst, mert mostantól kezemint mint egy hülyére fogok tekinteni, akit szurokba hempergetett, majd tolba fetrengetett a saját anyacsatornája. Hát az ő érdekében, az kérdés, csak, éppen, ne, csak éppen ez az ő érdekében, ez így idézőjelesen van, és nem tenném ezt, hogyha egyébként a legkülönbözőbb kész átvertük só, meg a legkülönbözőbb ilyen sorozatokban évekkel, vagy lassan évtizedekkel ezelőtt ne folytattam véres vitát Kolosi Péterrel a tekintetben, hogy hogyan csináltak hülyét, adott esetben Báncsa Istvánból, aki ezt természetesen soha sem vallotta be, de valamilyen ismeretlen okból mégis belement. Hát mi egyrészt igen, másrészt itt azért azt szeretem, hogy most kérdés nyilván híradósként, vagy oknyomozóként, vagy sok-sok olyan újságírói szerep van, ami mellett nem férne bele talán ez. Az időjós azért az nem biztos, hogy ez. Tehát most ha belegondolsz, hogy mondjuk a rájunon, hogy néz ki egy időjárás jelentés, ahhoz képest patakizitának még megvan az időjós képe még egy nyerőpáros után is. Nem identitás helyett szexuális orientációt kellett volna mondanom. Csak ja, viszlem. igen. igen, igen. igen. a férjem, vagy? <gül> Nem adom ki az informátor. <gül> hát akkor igen. <gül> Nem, ugye bennem a jó érzés dolgozik, tehát a, a, bennem az van, hogy nézem a patakizitát, és ha rajta múlna, akkor így benyúlnék a, a képernyőn keresztül a tévéből, és kiszedném onnan. És azt mondanám, hogy ne. De neked van személyes kötődésed patakizitához, amiért mennyire felzaklat, hogy ő, ő most lerombolja, amit felépített? Nem, ez, ez belőlem fakad. Uh -huh. Tehát egész egyszerűen annak idején a Radnai Péterrel is hosszan beszélgettem arról, hogy még az akkori mi volt annak az elsőnek a címe, még ezek, amikor összezárták az embereket. És annak még a Radnai volt az első producer. De nem a viaszatos. De nem a viat, ez a ez kor. Amikor... Nem, nem, nem a bárról beszélek, hanem arról, amikor ezek az összezártságok létrejöttek, amiben aztán a két kereskedelmi csatorna egymás. Ezek hát a, a, a, a való Brother. világok. Igen, a Big Brother. Tehát, hogy, hogy ott, ott milyen emberi drámákat kellett neki kezelnie, mert ugye a lévük is ő maga se volt tisztában azzal, hogy amit a hollandok megírtak forgatókönyvben, vagy a leírásban, hogy ilyen előfordulhat, hogy az a valóságban miért eljár uh -huh. együtt. Tehát figyelj, ha egyébként nem az RTL klubnak a saját időjósáról lenne szó, akkor még azt mondanám, hogy oké, okay, ha a TV2-nek vagy az ATV-nek az időjósát égetik szénné, akkor tegyék, de hogy a saját emberükkel teszik ezt, ez egész egyszer nem fér bele az erkölcsi norma és azt sem fér bele, hogy hogyan van, egy, hogyan van identitása egy csatornának, amely a 21. századot és a házon kívült és a nyerőpárost ugyanazon a csatornáján adja, amiközben egyébként van RTL Plus meg Gold, vagy nem tudom hányféle csatorna, nem tudom, ha rosszat mondok elnézést, és adhatná ott is, de nyilván hogy a nézettség okán összerakja, és én egész egyszerűen innentől elvitatom annak az identitás, a, azt a csodát, hogy tessék, itt van egy ilyen ellenzéki csatorna, vagy nem ellenzéki menzéki csatorna, de amely az emberi értékek iránt, több hát érzékel Igen, de nyilván erre meg ott van az a válasz, hogy abból lehet finanszírozni és fenntartani azt, hogy megy évtized óta a 21. század meg a házon. És kívül, a kettő nem oltja ki egymást? Teljesen más néző kapcsol valószínűleg oda, és ezért ne. Tehát, hogy így kezelik. Tehát, hogy az egyik eltartja. És eltart hogyha az én egy azonos halmaz vagyok? Én is speciál egy azonos halmaz vagyok. És nekem elmegy a kedvem tőlük? Hogy, hogy én mondjuk ezeket presből nézem, tehát hogy valahol a helyén kell, tehát hogy nyilván azért is beszélünk mi erről, mert te azt tudod, hogy én, én igazából rajongója vagyok az összes ilyen reality -nák. És nem véresen komolyan nézem őket, hanem pontosan azért nézem őket, mert egy olyan világot nyit meg, ami számomra teljesen ismeretlen olyan szociális rétegeket nyit meg, ami számomra teljesen ismeretlen. Hogy még csak azt sem mondom, hogy, hogy teljesen céltalanul, például a való világokra én nem gondolom, hogy, hogy nincsen egyébként mélyebb értelme annak, hogy az létezik. Tehát én nem gondolom, hogy az csak arra van, hogy, hogy pénzt termeljen de nem. értem, amit mondasz, meg értem azt is, hogy, hogy van itt egy hitelességi kérdés, de hát közben meg én, nekem azért sokszor volt olyan munkahelyem, hogy amikor nem tudom én azt gondoltam, hogy Pintér Bélát kellene meghívni az adásba, akkor azzal szembesültem, hogy a a főnökei meg azt mondják, hogy de hát végig mentek a folyósón, és megkérdezték a marketinges lányokat, és azt se tudták, hogy ki az, akkor én miért akarom behívni. Szóval, hogy, hogy ez is benne van egy kereskedelmi tévés gondolkodásban. Nem tudom, hogy van-e olyan nagy kereskedelmi tévés gondolkodás. Én azt gondolom, hogy csak gondolkodás van, meg tisztesség van. Tehát, nem, olyan, vann, hogy, tehát van olyan, hogy az én az azt mondom, vagy hogy vagy a tisztesség vagy felfüggesztve, vagy. de akkor én azt mondom, hogy akkor én most átmenetleg olyasmit engedek meg magamnak, amivel egyébként teljes mértékben tisztában vagyok. De én ezt a Kolosi Péternek és a, a többieknek nem tudom megbocsájtani, függetlenül, hogy neki kurvára nincs arra egyébként igényük, hogy én, vagy nem érdekli őket, hogy én mit bocsájtok meg nekik, és mit nem de olyan dolgokat egyeztetnek össze, amelyek összeegyeztethetetlenek, miközben egyébként megtehetnék azt, hogy a ruhájukat tépik, és megmondják, hogy ez két különböző énnyük és igyekeznek nem skizofrének lenni, és remélik, hogy ez nekik sikerül is, mert egyébként nem tudom, tehát egész egyszerűen nem tudok hitelt adni annak, hogy, hogy két szájuk legyen. A, abban igazad van, hogy lehetne egy profiltisztítás, tehát hogyha már van RTL, meg RTL2, meg RTL akárhány, akkor valóban Akár szét is lehetne ezeket választani. Szemra Patakizita megszűnt? Szegény. Hülyét csináltak belőle, vagy hülyét csinált magából? Hát az a kérdés, hogy ez meddig tart. Tehát, hogy érted, Nálam örökre. Ismerlek, azért mondom, hogy téged ismerlek, tehát nálad örökre, de hogy azért a nézők és a kommentelők 90%-a holnap után erre már nem is emlékszik, és két hét múlva meg már ugyanúgy nézi meg tőle az időjárás jelentést, én abban is szinte biztos vagyok. Igen, csak én az embereket próbálom megérteni. És so sem fogom elfelejteni, hogy egyszer kipróbáltam a kótságot nagyon rövid időre, és volt, egy nagyon röviden fogom elmesélni, Uh, arról volt szó, hogy uh, valaki, aki régóta nominált vagy szeretett volna egy posztot betölteni megüresedés volt és megpályázt és aztán cégen belül adták hogy arra már megvan az ember aki ráadásul korábban volt és aki ő ráadásul ismer, de jóval korábban ment el, tehát hosszú ideig dolgozott de hosszú ideig nem volt ott és amikor megérkezett, akkor odaadta neki azt a pályázatot amit ő írt és én teljesen meg voltam rajta döbbenve, négyen voltunk, ugye egy ember tette, akkor rajtam kívül még ketten voltak, és egyedül én voltam megdöbbenve, hogy hát ez milyen megalázkodás ezelőtt az ember előtt, miközben a másik két ember egyetlen dolgot kérdezett, és azt kérdezte, hogy is elolvasta? És amikor az elmeséltem a pszichiáteremnek, akkor azt mondta, hogy ez amiatt van, mert ugye az emberek tehát én azért tördálkozzám ember, mert azok az emberek, akik csoportban élnek, és azok az emberek, akik kevésbé élnek csoportban, mint én, egészen másféleképpen reagálnak dolgokra, és értékítéletet nem mondod, de ezt a kettőt helyezte egymás mellett, majd évekkel később felé volt ez az ember, és közölt, hogy eljött a munkahelyéről, és nekem igazan volt, de egészen addig ez a két dolog egymás mellett volt. Én ugyanezt élem meg patogizita kapcsolatban. Uh -huh. Értelek, mondom, nem vagyok benne biztos, sőt abban inkább biztos vagyok, hogy azért a nézők nagy része az, az nem ennyire differenciáltan gondolkodik a kizitáron. De ez nem a differenciáltságról szól, ez arról szól, hogyha valami történik, akkor adnak a következménye 5 percen, 5 órán, 5 éven, 50 éven belül jelentkezni fog. Semmi nem marad reakció nélkül. És hogy ezzel az RTL klubnak és a patagizitának is tisztában kell lennie? Ebben Mindenkinek? Egyetestünk. Ebben egyet Friderikus Sándornak is, igen. A Friderikus miről szól? Mert a Friderikus számomra arról szól, de most téged kérdeztem. Miről szól a Friderikus? Na, na, nagyon összetett, és nagyon nehéz. Pont egy ugye, olyan adásnak a bevezetője volt az egész közlemény, amit te Ugye utána Kadarkai Endrével beszélgetett, aki ugye ilyen áhítattal a, a mestere előtt e, tanítványként most interjúalany. És nagyon elképesztően diszonáns volt az, hogy előtte elhangzik az a közlemény, amivel pontosan azt a nimbuszt döntötte le egy pillanat alatt Friderikus Sándor, ami miatt Kadarkai Endre ott ül előtte. De egyrészt szól erről, hogy, hogy nagyon egy perc alatt tudnak a, a, az idolok, antiidolokká válni. Meg szól fonalvesztésről szerintem. Tehát amikor valaki sokáig azt gondolja, hogy, hogy ő megteheti, és nem érzi, hogy hol van az a pont, ahol már nem teheti meg. Hát beleértve a választás, hiszen amikor ő ebbe belevágott, akkor ebbe úgy vágod bele, hogy maga se nagyon értette, hogy ezt miért csinálja, csak ugye ez az időszava volt, ugye ez nagyjából kiegészítette. Ja, hát hogyha meg egész, egészről beszélünk, persze, akkor tehát hogyha hogy egyáltalán miért indította el, az, az megint egy más lap, én most konkrétan a konkrét esetre reagáltam. De mi történt vele? Megöregedett? Vagy, ki, vagy anyagfáradás állt be? Én Ami nem az személyesen, soha nem találkoztunk, de azért igazából a szakmában mindenki azt mondta, hogy már a nulladik percben, hogy hát ez tuti, hogy nem a sajtósa, hanem maga a Fridi. Tehát még a mi előtt kibrobbant volna a botrány. Miről szól a történet? Arról, hogy Mucig Hát, te ennél jobban ismered, én ezt nem tudom megállapítani. Az egy, inkább azt mondom, hogy arról szól, hogy egyáltalán nem érti, hogy hogy működik Erről. a YouTube, a digitális világ, a támogatás. Tudod, hogy mi van a fejemben? A Ugye hát mi a Sanyival 1985-ben ismerkedtünk meg, ez tegnap volt. És abban az időszakban mondta nekem azt Györfi Miklós, ez valamikor még 85 és 90 között volt, hogy ugye van az, a riporter, akit kiküldenek montázsra, hogy a híres emberek riportjai elé a néphangja megszólaljon, aztán lesz belőlük riporter, aztán lesz belőlük szerkesztő. Egyre kevesebbet vannak kinn az utcán, egyre kevesebbre vannak abban a valóságban, amelyben az emberek zöme, aki az ő tevékenységüket figyeli jelen vannak, és aztán végül lesz belőlük egy műsorvezető, aki belül egy stúdióba, és ha nem is feltétlenül veszti el a közvetlen valósággal való kapcsolatát, de minden esetre mérföldekre kerül attól az ifjútól, aki annak idején montást készített, és én ezt soha nem felejtem el, és magamra is vonatkoztattam, ugyanígy mondta a Györfi, hogy az ember az elején még keveset keres, aztán pedig egyre többet keres, és egyre jobban fel van kapva, és egyre többet rohan, és egyre többször törj össze az autóját, és egyre többször csinál olyat, aminek a következményeit, ha levonja abból, amit csinál, akkor a végén nem inkább arra gondol, hogy lenne utcán montást készítő fiatal, mert egyébként... Az a végeredmény, ami születik a felkapottságból, és a sok pénzből, és a karambólból, és az emberi konfliktusokból, ezek, ezek nagyon sajátságosan egybevethetők. Ezt a két történetet sohasem fogom elfelejteni. Van egy harmadik történet, de az nagyon triviális, és akkor azt most nem fogom elvesni, mert egyébként tartozik ide. És ugye ebben milyen mértékben kerül bele talán a Sanyi, én a magam részéről próbáltam vele nem egyszer felvenni a kapcsolatot és erre felhívni a figyelmét, de engem tényleg őszintén meglepett az, amikor az ATV-ben a Spiritnél felhívott, és azt mondta, hogy a magyar televíziózás nagyja lettem avval a műsorra, amit akkor, csináltam, és amit a német Szilárd, tehát lehetővé, Ugye egyszerre volt TV közvetítés, és egyszerre volt rádió, és aztán annyira már nem voltam meglepve, hogy amikor nagy nyilvánosságban nyilvánult meg hónapokkal később, akkor... Erről már egyáltalán nem tettem említést, én már nem szerepeltem semmilyen vonatkozásban. Kicsit csodálkoztam, de az a kérdés, hogy örültem-e annak, minek örültem jobban, Ö, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a bánkódásomban messze felülmúlt az, hogy akkor felhívott telefonon, teljesen meglepődtem, ilyen telefont nem bonyolítottunk egymás között évtizedek óta. közben ugye azt is mutatja, hogy egyébként sokszor figyel a kollégákra, meg akár még a kadarkai beszélgetés is jelenthetné ezt. Mind a mellett elhangzott benne egy olyan mondat, hogy jelenleg Magyarországon a, nem az ő korosztályából, hanem mondjuk az én korosztályomból három említésre méltó riporter van, ami nem, esküszöm, nem a ő saját magam miatt, de hát szerintem az megint csak azt mutatja, hogy közben nem ismeri ezt a világot. Tehát, hogy mondjuk nem ismeri a, az online-ban dolgozó kollégákat, vagy ismeri, de nem nézi a, a magazinos kollégákat, vagy a politikai újságírókat, tehát akik mást csinálnak, mint amit ő, vagy akár az Endre, vagy akár az Alinda, vagy akár a Gulyás Marci. Most ezzel felsoroltam azt a három embert, akit említenek. Ugye azt mondják, hogy kerékpározni nem lehet elfelejteni, azt, amit mi csinálunk, azt se lehet elfelejteni, de tud adódni olyan, amin be már... Be tud rozsdásodni most név nélkül, de be tud rosdásodni. Főleg, ha valaki kihagy. Mi a rozsdás annyi esetében? A kíváncsiság hiánya, vagy az, hogy minden legyen én nem jövedelmező? Mondjam, én, hallgatom. Ne, én, a, én hallgatom is szerintem egyébként, bár az első két adás az nagyon furcsa volt, mert ugye a saját magáról szólt, meg a saját nincs meg a mit is kellene csinálnom. De utána meg kifejezetten izgalmas beszélgetések, kifejezetten izgalmas emberekkel és nem evidens vendégekkel, aminek én annyira örültem, hogy nem ugyanaz a 10-20-40 ember jelenik meg nála, aki általában megszokott az ilyen portrébeszélgetős műsorokban jelenni. És volt egy-két olyan beszélgetés most ebben a sorozatban, ahol, ahol kifejezetten megcsillant az, hogy mondjuk én is mi az, amit tanultam, meg amiért figyeltem mondjuk a, az ő riporteri tevékenységére. Tehát például a Prokop Dórával való beszélgetése az ilyen. Tehát, hogy én még azt sem mondom, hogy, hogy ő szakmailag, tehát, hogy ez a része, a kérdezés része, meg a szakember része rozsdás adott be. Egész egyszerűen ez lehet, nem tudom, hogy korosztályos-e, de hogy egyszerűen maga ez, a, ez az új világ, ez a podcast világ, ez, ez nagyon, nagyon más attitűd, mint a, mint a régi nagy tévések. És, és, a, és, és a régi nagy tévés... Nimbusok már itt nem működnek. Tehát nem a, a nimbusz működik, hanem, hanem a teljesítmény. Jó, meg. hát ugye, ami, ami valójában ezt a földfelszínére hozta, az a mohúság, az a kabzsiság, az az, hogy ez miért nem jövedelmezőbb annál, mint amennyire jövedelmező, hiszen ő nem ehhez van hozzászokva. Valójában Csenterics Ágnes erről beszélt. Igen, és ezt mondom, ez... Tehát, én ugye dolgozom a, a jelennek is, és ugye a jelen az tényleg egy ilyen nagyon alulról építkező ö, heti lap. Próbálunk online is jelen lenni. E, a, ami tényleg, mikor én azt olvasom, hogy a stúdió felépítése az 25 millió forint volt, akkor azt mondom, hogy tűha, hát az aztán nem semmi, de azt is mondom, hogy minek. E, tehát, hogy amikor... Jó, csak az a helyzet, hogy ez volt a banáhét, Tehát semmi nem lett volna a Banáhé, hogyha nem a kapzsiság lenne a Sanyiban, és a kapzsiságot nem tudta egyes szám első személyben elmondani, hanem egyes szám harmadik szemében egy nem létező sajtos, vagy egy nagy valószínűséggel nem létező sajtós szájába adta, akinek szerencsétlen a csenterics ágnes nevet adta, és innen már nem tudott, vagy nem akart visszajönni, miközben a kiflit nevezetesen, hogy ez olyan, mint a kifli lovás, hogyha egyébként valaki nem járul hozzá anyagilag, ezeknek a podcastoknak a követéséhez. Abban képes volt önkritikát gyakorolni, de ennél többre már nem. Holott valójában csak ennyit kellett volna megtenni, és szabadult volna az egésznek a terhétől, még az is lehetséges, hogy felszabadult volna. Ez a bűne. De egyre jobban belemerevedik Vagy a Fitrai féle podcastnak volt ez a reklámja? Hát akkor lehet, hogy visszajutunk oda, amit a nyerőpárosnál mondtunk, hogy Mondtál? Hogy a show, mondtam, igen, hogy a só része még. De akkor is lépéstévesztés. Tehát, hogyha a só része, akkor is lépéstévesztés. Egymás mellé rakom, azért viszonylag ritkán vannak véletlen dolgok. Egymás mellé rakom a patakizitát. A patakizita felépít valamit, mint időjós, mint egy olyan valaki, aki évtizedeken át csinál valamit, aki megbízható, aki jó dolgok szolgálatába áll, majd egyszer csak elvállal valamit, és egy konkrét ember szemében az én vagyok lerombolja mindazt, amit addig épített, amire én addig olyan különsebben nem figyeltem fel, de a rombolására annál inkább és szóvá teszem. Hogy emberek, vigyázzatok! Friderikus Sándor aki más egy csomó dolgot felépített, és itt van ez a Ágnes féle történet, amiben mindent ugyan nem rombol le, de azért hatalmas kősziklák zuhannak le erről a dombról, ami ő, ami lehet, hogy valamikor hegynek látszott, de azóta az idő már megkoptatta, és azt mondom, hogy Sanyi, továbbra is közel állsz hozzám, kétszer gondold át, hogy mit csinálsz, semmi nem marad ebből a domból. És Herendi Gábor, aki bevallja, hogy ugyan a név nincs kimondva, majd én megkérdezem, hogy a Lajos Tamással való összeveszés, vagy látszólagos összeveszés következtében kegyvesztetté válik. A film alapnál nem kap pénzt, és hirtelen megjelenik egy olyan társadalomkritikával, amely társadalomkritikára akár fel is figyelhetnék, de ennek a társadalomkritikának az előadás módja és maga a film sokkal több kétséget ébrez bennem, mint az, ami egyébként emögött látszólag meghúzódik. És akkor a három történet így kerül egymás mellé, három egyébként sikeres ember, akik magukat gáncsolják el, és űzik ki, vagy helyezik magukat sokkal inkább a perifériára, mint amilyen mértékben korábban, azon a területen voltak, függetve attól, hogy ezt egyébként mások így látják-e, vagy sem. Ez az én kiinduló pontom. Világos beszéd. És azt mondom, hogy emberek, vigyázzatok, ne tud, kövessétek őket a magatok területén. De ebben igazad van. Ebben igazad van. És minden, minden szinten el lehet ezt követni. Szerintem és mindenki elkövetheti. elkövetheti. Te is, én is. Az a kérdés, hogy ehhez hogyan Jó, viszonyulunk, hogyha egyébként van egy józen ember, aki erre felhívja a figyelmedet, mire te azt mondod, hogy neked nincs milyen erkölcsi vagy szakmai van, hogy te engem arra figyelmeztess, amivel nekem kéne tisztában lenni, de én ezt nem így gondolom. És hát még egy dolog van, hogy ugye a herendire most kifejezetten úgy néznek, mint egy hősre, én pedig nem tudok úgy nézni rá, mint egy hősre és és hát ugyanezt történik akaratlan gyárfásdorkával, aki nimbuszárt építi ennek a bűnös városnak a sanyi, aki saját maga ellen dolgozik, és a patakizita, aki szintén maga ellen dolgozik, miközben ez nem lenne muszáj. Hát igen, ugye itt közben meg az is kérdés, hogy mennyire vagyunk valóban most nagyon beszélés leszek, de következmények nélküli ország, mert már Sokszor le, lá... hát azért láttunk már olyat, hogy újságírók ilyen szituból visszajöttek, és aztán másik társaságnál, másik műsorban, mintha mi sem történt volna, daloltak tovább. Tehát azért so sok olyan történet van. De nem felejtsd el, a Mel már nem tudom melyik halálos fegyverét, vagy haláli fegyverét, mindig kavarom ezeket, amikor levetköznek a nővel, és mutatják a harci sebeiket, amiket de. szereztek. Tehát azért az, az, az ott hagyja a nyomát, független attól, hogy egy másik csatornán adott esetben, hogy tüntököl vagy sem. Meddig jöhet be a Márki Zainak az, hogy ő úgy tud euh, politikailag inkorrekt lenni, hogy ezt neki megbocsájtják valaminek okán. Mert e, tulajdonképpen az egész nálam innen jött. Ugye ezek az emberek mind valamit megengedtek maguknak, aztán egyszer csak kiderült, hogy ez még sincs így. És ugye Gurzó Ákos nyilatkozta a 444.hu-na azt, hogy hogy lehet inkorrektséggel más inkorrektséget kioltani. Igen, illetve a partizámba mondta, hogy uh, politikai termék, Orbán Gáspár. Igen. Egyrészt azt mondom, hogy én majd most, ha leteszünk a telefont, akkor indulok vásárhelyre és megkérdezem tőle. Másrészt meg azt gondolom, hogy mivel ő ezzel lépett be, tehát hogy neki, neki ez adta a, a löketet, a vonzerejét, ezért más a kiindulás, mint a többieknél. Az egy kérdés, hogy, hogy az antipisziség, az pusztán antipiszisége és tabuk ledöntése, vagy egy idő után a jó érzésnek az átlépése, és szerintem valahol itt van a határ. És szerintem azért itt most egyre többen vetik fel a kérdését annak, amit te most felvetettél, és ha ez a kérdés már megfogalmazódik, az azért azt is jelenti, hogy van, van határa annak, amit, eddig, amit lehet csinálni. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm, hogy hívtál. 061 Ez ugyanaz az út, csak kicsit nehezebb, mert ide ad a kanyarok, de mégis szeretem és senki nem előz És te vagy, aki győz De hiába vagy gyors ha, Amikor szembe jön a sors yeah. Úgy zakatol a szív De érzed oda bent Hogy bárhol is vagy Vigyázzak rá csak a videlem Ha nem vagy egyedül Majd minden sikerül És végül kiderül Valami amerika mi Most is ugyan minden a diét, Csak vett el, ami jár Hú! Yeah! Ez ugyanaz a tűz És egyre bizt tovább Nem tudod miért, de hiszed, hogy vannak mi csodák Mert az ad, aki fél Mert van, remél És oda Senki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 Óstólgass csak, bátor, ha ízlik, a... még? még. Csak veszedből nem túlna. Sajnos, Sajnos a választék, mert túl sok a törzs vendég. Ja. <hállal> Valami, Amerika tudom most is ugyanúgy vár. 061-712-42. Ha senki, akkor megpróbálom Herendigábort hamarabb fölhívni. Kicsit meglepő, de. Egy tízeskálán hetesre sikerült elmondanom, hogy mit szerettem volna, ha időnként pontatlanul fogalmaztam, beleértve azt a korrekciót, amit az SMS okán felolvastam, azokért elnézést kérek. A kérdés az, hogy mennyire volt nyilvánvaló, hogy a három történetet hogyan helyezem egymás mellé. Patakizita, Friderikus Sándor és Herendi Gábor, felkészül Márk Izai Péter. Valami Amerika még Most is ugyanúgy vár 06171242 először Csak veszd el, ami jár És ugyanaz a gyűz és egyre visz tovább Nem tudod még, de elhiszed, hogy vannak még csodák Mert okod, aki fél, de akire remél És végül oda élje Valami Amerika még Most is ugyanúgy vár Itt minden a tiéd Csak vesd el, ami jár. Volt már úgy, hogy jó lesz A végén mi? Az élet nem túl könnyű nem túl Pedig ráírták, életi hogy életi lárt, életi lárt, lárt hát, kóst, 061 712 másodszor Kérhetsz még Csak desszertből nem túl nagy Sajnos a választ Mert túl sok a törzs Valami Amerika mér Most is ugyanúgy itt minden, aki ér Csak vebb el, ami Valami Amerika négy 061-712-42 Senki többet? Valami a! Haló! Fiala János! Szervusz. Mi nagyon régóta ismerjük egymást, de nagyon ritkán szoktunk beszélgetni. Egy dologra kérlek, hogy hidd el, hogy miközben te engem nem kértél arra, hogy hívjalak fel. Én érted haragszom, és nem ellened, úgyhogy csak akkor sértődjél meg, ha muszáj. Jó. Tudom, a hangodban már ott van az agodalom, de semmi olyasmi, Gábor, én téged nagyjából ismerlek. Ráadásul nagyjából egy korosztály is vagyunk, te fiatalabb vagy három vagy négy évvel, és az, ami most történik veled, annak, az, mint minden egy hagymaszerkezet. És én valójában, amikor most az előző mondatokat megfogalmaztam, azt akartam neked mondani, hogy én a hagymának egy olyan mélyebb szerkezetébe vágyom, ahova nem biztos, hogy te engem be akarsz engedni. Ö, sajnos nem tudok reflektálni rá, nem, mert nem, nem tudtam eddig, most, most jöttem ki egy másik interjúról. De nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Eh, én, én, én, én arról beszélek, amilyen módon te a saját tevékenységedről beszélsz, vagy beszéltél az elmúlt időben, és a mai műsorban, amit hála jó Istennek, hogy nem hallottál, és nem láttál, négy példával álltam elő. Kindult a márkizai Péterből, aki ugye azt mondja, hogy ő, az ő marketing, vagy PR, vagy nem tudom milyen szakembere, azt mondja, hogy szokatlan dolgokkal kell előállni, mert a szokatlan dolgok hívják fel valamire a figyelmet még akkor is, hogyha furcsa politikailag inkorrekt dologra, politikailag inkorrekt módon felhívni a figyelmet, és azt mondtam, a tévedés kockázatával, hogy ezt az emberek valamiért a márkizainak megbocsájtották az elmúlt időben, amire a márkizainak figyelemmel kell lennie, mert hogyha túltolja ezt, akkor könnyen lehetséges, hogy mindent veszíthet. Ez volt a kiindulópont, és ennek után három ember történetét vázoltam, akiket az ég a világán semmi nem köt össze. Te vagy a harmadik, az egyik Pataki Zita, időjós, aki felépített egy... egy egy magával kapcsolatos gondolatkört, és amit az én számomra teljesen lerombolt a nyerő párosban való szereplésével akarattal-akaratlanul. A másik a Sanyi volt, a Friderikusz, akit szintén nagyon régről ismerek aki ezzel a Csenterics Ágnes történettel sokkal többet árult el magáról, mint ami egyébként maga Centerics Ágnesnek a megnevezése, és felmerült, hogy mennyire mozog idegenül a világban, és mennyire nem, és miközben azért szerintem, és ez a szempontból igazságtan az élet nagyobbat alkotott, mint Pataki Zita, tehát többet is tud rombolni, megfogalmaztam az agodalmamat a tekintetben, hogy jó lenne, hogyha Sanyi nem pusztítaná, vagy rombolná le a saját magáról alkotott képet. És te voltál a harmadik, Herendi Gábor, aki ugye előjött a bűnös várossal azt követően. És hát ugye ezt az azt követően, ezt kéne tisztázni, mert te azért meglehetősen szemérmesen beszélsz arról, hogy a te szemedet a mai világra mi, mi nyitotta föl, miközben azt hangoztatod, hogy sem volt csukva a szemed, de a herendit nem egy politizáló, a közélettel kapcsolatban megnyilvánuló emberként ismerték meg, és az a kérdés, hogy erről tudunk-e többet beszélni annál, mint amit eddig elárultál magadról ezen év Hát figyelj, euh, én, én azt gondolom, hogy én nem is vagyok egy olyan politizáló alkat, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy én azt szeretem, hogyha nekem nem kell foglalkoznom különösebben a politikával. Természetesen a társadalmi visszásságokra mindenképpen rá kell látnia szerintem egy rendezőnek, és reflektálnia kell. Tény, hogy azok a filmek, amiket én csináltam, meg én szeretek csinálni, azok nem annyira pengedtek ilyen, ilyen húrokat. Én egy olyan országban szeretnék élni, ahol azt se tudom, hogy ki a miniszterelnök. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy én azt, azt sérelmezem jelen politikai helyzetbe, hogy olyan szinten ketté lett osztva a, az ország, olyan szinten kezdik gyűlölni magyar a magyar, igen, de ez az, amit mindenhol elmondtál ezzel Igen, nálam. Jó, mit szeretném még hallani. <gül> Azt mondod, én már öreg vagyok ahhoz, hogy külföldi karrierben gondolkozzak, nem is így indultam el, hogy Kornél, vagy mondjuk Antal Nimrod igazából, hogy ez a Mudrucóra vonatkozik, igazából művészfilmes vonalról lehet elindulni, karriert csinálni külföldön. Az én portfóliómmal nagyon nehéz lenne azzal együtt, hogy van ilyen irányú megkeresésem, mondtad a 24. nak Bodnár Judit Lola tollába valójában az, hogy te milyen irányba indultál el, és abban az irányban is maradtál, az minek volt az oka és a következménye? Hát egyszerűen ö, ö, hogy hát nem tudom, nem, nem, nekem, nekem ilyen típusú filmek jutottak eszembe, ilyen típusú forgatókönyvet. Nem, nincs ebben szerintem semmi különleges. Én azt gondolom, hogy minden rendező más, minden mindenkinek. Az én beállítottságom, én egy borzasztó, optimista, remélem jóhorú ember vagyok, és hozzám közel álltak ezek a filmek. Biztos, hogy van egy érettségi folyamat, mert azért azt gondolom, hogy ha a megnézed, Láttam. akkor, akkor, akkor az, egy, az egy sokkal érettebb, és az egy nagyon komoly hangvételű, és, és igazából tényleg olyan társadalmi problémát pedzeget, mint a drog, tehát az, az, egy, az egy, én most értem be, én egy ilyen későn érő típus vagyok, és, és most nagyon jól esett, és, és nagyon büszke vagyok a toxikomára. Nem tudom, hogy mit kell ezen jobban fölfejteni, de kérdezz, és akkor megpróbál megmagyarázni. Alapvetően az Antal Némród vagy a Mundrucó kornél, ha vagyunk egy körforgalomban is, onnan vannak leágazások, akkor mi ebben a Herendi-Gábor útvonal, mi ebben az Antal-Nimród vonal, mi a szokornél, melyik hova vezet? Nem, én csak annyit annyit magyaráztam, hogy ma külföldi karriert csinálni, vagy egy erópai, egy pláne egy ilyen kisországból rendezőként, ezek nagyon fontos sarokpontja dolnak, tehát rendezőként külföldi karriert csinálni, egy út van, hogy csinálsz egy olyan művészfilmet, amely valamely minőségi filmfesztiválon eredményt ér el, ezen a filmfesztiválon lesben állnak az amerikai ügynökök, és lecsapnak azokra az európai filmrendezőkre, akik esetleg egy kicsit ilyen más szemléletet hoznának az amerikai filmgyártásba aztán és, és, és általában ott, tehát a, a Kornél, a, a Nemeséles Rászló, a, a, a Nimrod ezt az utat járták be, mert csak ez az út van. Kész. És én nem ezt az utat jártam be a filmjeimmel, nem kerültem filmfesztiválra, ezért az én külföldi karrierem nem tudott összejönni ennyi. Neked egyetlen filmed nem volt fesztiválon? Hát voltak, de, de fesztivál... már ez is fontos, hogy csak A-kategóriás fesztiválon elért eredményen lehet betörni egy amerikai piacra, ami Cannes és Berlin, meg még van egy pár ilyen, ö, nekem nem volt filmem, vígjátékot nem hívnak meg ilyen, ilyen fesztiválokra, úgyhogy... Ö, De én ezt jól én veszem várat, ki, hogy ez miatt benned neheztelés nincsen, vagy van? Nincs, nincs, dehogy nincs, ez egy, ez egy, ez egy tanulási folyamat volt, és rá kellett jönnöm hogy nincs más útja. Én voltam kin Amerikában, én megpróbáltam magamat eladni, és kiderült, hogy őket én. nem érdekli egy olyan rendező, akiknek zömében Ennek hány éve vizet már? Vizet. Hát 2004-ben voltam kin, meg 2010-ben, tehát két, két ilyen próbálkozáson volt, régi, régi dolog. Ma meg már pontosan tudom, hogy egy 60 éves ember nem érdekli az amerikai... Mi volt a különbség az első és a második visszajövetel között, ha volt... Volt, annyi, annyiban volt különbség, hogy a második kimenetelem az egy sokkal tudatosabb és okosabb, megtervezettebb dolog volt. Ott, ott egyszerűen az volt a feszem, hogy, hogy olyan recesszió volt, hogy mindenki széttárta a kezét, hogy még a saját rendezőiknek se. Tudnak munkát adni, úgyhogy hogy az egy nagyon rossz időszakot, neki azt, hatt, hogy jöjjek vissza pár év múlva. De Gábor, azt áruld el nekem, hogy milyen hiányérzeted volt a szó legpozitívabb értelmében, ami téged Amerikába, hogy ott megvalósítasz magadból valamit, amit nem sikerült, talán a lehetőségekből adódóan, do talán másokból. De nem, nem, figyelj, az ember mindig új. Én, én egy kicsit tényleg olyan vagyok, hogy hogy, hogy szeretem magamat kipróbálni, és akkor volt egy olyan pont, amikor úgy éreztem, hogy most akkor mit tudok én még elérni, a, a, a, volt egy kis hiányérzetem, hogy engem ugye a film szakma annyira nem ismert el ezek miatt a, a filmek miatt, akkor, akkor megyek, és akkor esetleg ki lehet próbálni magamat ö, ö, egy, egy, egy nagyobb piacon, volt egy pont, amikor úgy éreztem, hogy na, én itthon már mindent elértem, most csinálok még egy filmet, amelyiknek megint lesz 400 ezer nézője, az, az nem volt már annyira inspiratív, ennyi volt. Milyen a mai megítélésed? Illetőleg mennyiben foglalkoztat ma 2021 november éve, november van már a te megítélésed? Mennyi változott 2004-hez képest, ha változott bármi is? Valószínűleg a, a, én azt gondolom, hogy most már a filmszak már abszolút el, el, elfogad, vagy elismert, talán ezt is, ezt is mondhatom, tehát hogy, hogy most már azért lettek olyan filmjeim, ami nem annyira csak a vígjátéki területen. Tehát, hogy i, ilyen, rossz, ilyen típusú rossz érzésem semmilyen szinten nincs a, a, a megítélésem, mert az biztos, hogy most egy, valamilyen szinten fogja alakítani ez a, a bűnösváls és az én politikai kiárásom. Hogy ez milyen irányba, valószínűleg a, a rajongó táboromat, ha van ilyen, azt megosztja, nem biztos vagyok benne, és valószínűleg az én közegem, az, vagy ezek a visszajelzések, hogy hogy, hogy elismernek, meg felnéznek rám, valaki meg biztos útáleméja. Te vagy az egyetlen azok közül, akikkel tudok beszélgetni, akikkel kapcsolatos történetet megosztottam. Megelőzően veled Benyó Ritával beszéltem, de ő nem volt érintett, én nem vagyok érintett, a friderikus nem vállalta és Pataki Zitához pedig engedélyt kellett volna kérnem az RTL klubhoz, én pedig nem fogok engedélyt kérni erre az RTL klubtól. Én azt kérdezem tőled, Gábor, hogy te mennyire fogod át azt, ami veled történik? Illetve mennyire irányítod? Mennyire vagy tisztában a napi kurzusoddal, és hogy az az egész életedre, a hátlevő életedre hogyan fog vonatkozni, vagy te erre szarsz? Nem szarok le. Nagyon-nagyon... Próbálom mederben tartani. Nagyon odafigyelek, nyilatkozok. Nagyon nehéz, tehát a, a, ez egyfajta küzdelem a médiával szemben. És de magaddal? Van, meg magammal szemben is, mert én egy nagyon, nagyon annyiban nagyon szangvinikus vagyok, hogy, hogy úgy szívem szerint azonnal mindent kiordítanék magamból, és az élet veszélyes. Tehát, hogy ezzel én tisztában vagyok, azért természetesen én is szeretnék továbbra is ebbe az országban működni, sőt, még szeretnék filmeket csinálni. A, a helyzet az, hogy, hogy, hogy pont ez a, ezt érzem bajnak, hogy most olyan a szituáció ebbe az országba, hogy nekem meg kell gondolnom a mondataimat, meg kell gondolnom, hogy, hogy, hogy, hogy mit teszek, mert, mert, mert nem az a fajta demokrácia van, amit én én vágyok, hogy, hogy miért nem mondhatnám, hiszen semmiféle problémám is bajom nem lehet. Ugye momentán te nem vagy politológus, és én se vagyok az. A kérdés tehát az, hány évvel ezelőtt történt az, ami a mostani beszélgetésünknek az origója, függetlenül attól, hogy az origó és az első megnyilvánulásod között mennyi idő telt el? Ö... Hát, hát most én most nem tudok egy, egy, egy origót mondani ennek a dolognak, szerint évek óta figyelem, és ugyanúgy... De nem egy, a... nem kettő, és nem három. Nem, több. Én nem. A megszólalásod azonban ez ügyben ö, nagyjából fél éves, tehát te évekig érlelted magadban ezt a történetet, miközben azt mondod, hogy legszívesebben mindig is kiordítottad volna magadból, de nem, hogy nem ordítottad ki magadból, de éveken át nem ordítottad ki magadból. Hát igen, nem hiszem, hogy ezzel egyedül vagyok, és, ö, ö, és, nem, és, nem is, és nem is akarom ezzel magamat felmenteni, én ezt mindenhol nyilatkoztam, hogy szégyelem, Minél többször olyan... mondod, hogy szégyeled, annál kevésbé. Tehát a, a, a szégyel. A kevésbé hiteles. Figyelj, lesz belőle egy árucik. Figyelj, ez nagyon, nagyon nehéz. Amikor, amikor, én azt gondolom, hogy amikor éled a mindennapi életedet, és nem akadályoznak, és siker-sikerre halmozol, és és, és nem vagy akadályoztatva a mindennapi életedbe, akkor csak, akkor csak magadba mérgelődsz, bosszangodsz, és a mikrokörnyezetedből benn ki tudod beszélni magadból, és esetleg, és ezért nincs olyan szintű frusztráció. A frustrá... igazi frusztráció akkor kezdődik, amikor akadályoztatva vagy a mindennapi életedbe, amikor meg vagy fosztva, a bevételi lehetőségettől, ami amikor meg vagy fosztva a szerelmetől, mert nekem a filmkészítés maga a hát Pontosabban mondva, nem attól vagy megfosztva, hanem attól a finanszírozási módtól, amiben korábban léteztél. Igen, csak hogy ez egy olyan műfaj, mindig azt szoktam mondani, hogy a szobrásznak azért sokkal könnyebb, mert x kiló agyagot venni azért az egy finanszírozható dolog. Filmet csinálni az nem egy finanszírozható dolog. Tehát az, hogy én megengedhettem magamnak, hogy elköltök 6-8 millió forintot egy, egy, egy filmre, ami, amit ketftelésből csinálok, az, azért az, az nem mindenki teheti meg, tehát hogy ennek azért nem, a hosszú távon ezt nem tudom megcsinálni, hogy a én most játékból, a saját pénzemből filmeket csinálok, ez a bűnös város is gyakorlatilag úgy lett kitalálva, hogy meg fogom próbálni visszakeresni ennek az árát, ezért lett ez az egyedi streamingelési lehetőség websize-on Erre még vissza fogunk térni. Azt el nekem, hogy az a konfliktus, amely visszaköszönt egy interjút kapcsán abba a megszólalásba, hogy ha pénzt akarsz, akkor forduljál a free sfi -hez az a történet, az miért nincsen névhez kötve, miközben az én informátoraim arról beszéltek, hogy a kincsemnek lett volna a producere a Lajos Tamás, de ott valamiféle összekülönből ő maga lépett vissza, ráadásul a történet úgy hangzott, később pedig a kincsem sikere után szeretett volna valamilyen módon ennek a fényében fürdeni, de ez már nem volt, és ez a konfliktus mérgesedett el egy látszólag ártatlan vagy ártalmatlan megszólalásot kapcsán? már mennyiben ebben az országban egyáltalán van ártalmatlan megszólalás? Ö, <gül> hát figyelj, én, én ezt ez egy, ez egy létező dolog, nem, nem gondolom, hogy ez a, ez a, ez a, a, a, a közvélemény tudomására kell hozni, ez az én egyéni Konfliktusom. De, de csak körbeírt. Tehát úgy ordítasz a világba, hogy közben vezeték, és tulajdonnevek nem hangoznak el bennem, miközben az ember a rácsapak kalapáccsal a kezére, nem ennyire disztingváltan ordít. És mit akarsz kérdezni, hogy miért nem, miért nem uh, konkrétizálom a történeteket? Mi történt Lajos Tanással a kincsem kapcsán? Az tőle kéne megkérdezni nekem fogalman. Én, én, én ezt a konfliktus egyáltalán nem értem. De mi az, ami történt, amit ami, ami a te olvasatodban egyáltalán létezik? Mennyiben lett volna? Ő producer, hogyan került ki? Mi a történet? De erről nem. Tényleg nem akarok róla beszélni. Beszéljen ő De ha én erről nem, értem, ő, lehet, hogy ő ő érti ezt a dolgot, akkor De ha erről nem beszélsz, akkor ezzel magát a feldolgozást nem nehezíted meg? a saját belső feldolgozásomat? Nem, hogy nem. hát egy részről másrész hogy más megértsé a te problémádat. De szerintem nem nincs köze másnak ez a dologhoz. És én nem, én nem akarom sajnáltatni magam, még nem akarom sem, Én nem akarok magamat ilyen, ilyen színbe feltüntetni. Én csinálom a dolgomat, és kész. Tényleg nem... Ez most... Nem, nem, nem akarok ilyen irányba De Gábor, nem arról meg... beszélünk, hogy egy akkori szerencsétlen összeszólalkozás mára azért nőtt a lúbbalonnál léggömbé, mert közben Lajos Tamásból egy meghatározó ember vált a film alapnál? Igen, de összetűzés sem volt köztünk. Én ezt értem, elég egy konfliktus, amit az egyik konfliktusnak tart, a másiknak nem. Saját példát is tudnék mondani, de most kivételesen rólad van szó. Mégiscsak igen. ez a konfliktus áll annak alatt, tehát ez az, ami begyulladt. Ennek következtében alakult ki a te elmondásod alapján az, hogy később hiába pályáztál akárhányszor, szerinted kurva jó forgatókönyvekkel mindegyiket visszautasították. Erről szól a történet, nem? De... És amikor te ezt megpróbáltad tisztázni, egyáltalán próbáltad bele tisztázni? Próbáltam, igen. És meddig jutottál? -e? Hát, hogy azt ordította, hogy, izé, hogy a hogy támogatál -e ezt a friezetét. De akkor szemtől szembe álltatok? Nem tudtam vele tisztázni, nem. Följöttem telefonon, hogy ezt tisztázni kell, mert nem értem a problémát. ez hát mennyi ideje volt? Ez egy, hát, négy hónapja, öt hónapja, fél éve valami ilyesült. Egyből fölvette? Fölvette, igen, igen. Hány percig, percig tartott? A 20-dik 20 másodperc? Nem, a 20-dik telefonálásomra. Mm. Tehát, figyelj, Gábor, ebből a szempontból működ sokkal több köt össze mint amennyi elválaszt. Legfeljebb te nem követed az én tevékenységemet, de ez az egyetlen nem baj. Tehát az, hogy az ember a saját maga helyzetét tisztázza annak okán, mert szereti a saját helyzetét tisztán látni, még akkor is, hogyha kiderül, hogy a másik elmondása alapján egy olyan helyzet van, amit ő egyáltalán nem értne, szerinte ő ezt nem állította elő, akkor is tisztában, tisztában van a saját helyzetével, mintha ezt nem teszi meg, miközben a környezete lehet, hogy ezerrel beszél le róla, mondván, hogy teljesen felesleges, sőt kontraproduktív. Tehát így, ebből a szempontból így. teljesen egyformák vagyunk, még akkor is, hogyha a végeredmény negatív. Uh -huh. Mit vártál te attól a telefontól? Figyelj, volt egy olyan szituáció, ahol nekem feketén-fejéren kiderült, hogy én hiába pályázok. Én nem Ez fog... hogyan tud kiderülni? Hát, hogy volt egy adott pont, amikor fölhívtam azokat, akiket föl kell, föl kell hívni, hogy mi a baj, fekete listán Én kerekperet, megkérdeztem, hogy fekete listán van. De ritkán szoktak az embernek azt mondani, aki fekete listán van, hogy fekete listán De... Nem is mondták, nem, nem is mondták, egy nagyon-nagyon zavar telefon beszélgetés volt, ami... ami ez egy adminisztrációs ember egy, volt, hogy kinek lehet eljött, egy ilyen kérdést egyáltalán nem, feltenni. Most tényleg nem fog mindent elmondani, ez most komolyan. Elhiszem, Gábor, csak azt kérdez... A, a lényeg az, hogy eljutottam a Lajos Tamáshoz, és akkor be, volt vele egy telefonbeszélgetés, ahol, ahol kiderült, hogy ő úgy gondolja, hogy mi kicsavartuk a kincsemet a, a kezéből, ami természetesen ter nonsens. Hány évvel ezelőtti történetről beszélünk? 2015. 6 évvel ezelőtt. 6 évvel történet, akkor, ugye, akkor kezdődött a kincsem, ő volt a producere, és, és a, a, ő eladta a forgatókönyvet a Vajnának, mert akkor épp a társa szerencsétlen meghalt agyvérzésbe 42 évesen, és akkor azt mondta, hogy ő nem akar erre rám. Ő nagyon rosszba volt a Vajnával, hogy ő nem akar erre rá, rámenni, és inkább, inkább eladja a forgatókönyvet a Vajnának, mert a Vajnával nagyon nem jött ki, és érezte, hogy a Vajna sose fog zöldutat adni a kincsemnek. És akkor ő bement a Vajnához, eladta a forgatókönyvet, majd a Vajna odaadta a jogokat a hutlasának, uh -huh. meg én nekem, aki én már egy éve dolgoztam, mert mint rendező. Uh -huh. És akkor e ezek után egyszerűen nem, nem nagyon tudom a magyarázatát, hogy miért gondolja a Lajos Tamás, hogy mi kicsavartuk a kezébe a forgatókönyvet, ami egy olyan, mint a lakását elvettük volna. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Ez adnál sokkal több, tehát ne, ne. Ez valami, ez Tökéletes. tökéletesen, ne Csak értem azt, amit mond, akkor már inkább a nőjét szerettétek el, tehát ha, ha, ha már valami ez. Ez a... Azt kérdezem tőled, aki egy okos és érzékeny fiú, annélkül, hogy valaha is lett volna erre utaló nyomgában, nem mondasz, hogy nem érted, amit kérdezek. Valaha is érezted azt, hogy ott maradt valami, nem elvarratlanul, hanem ott valami, mint egy szálka, igen, én, most igen, ezért, igen, igen, igen. én most így böködöm a kezemet, De mert az, az életemre megesküszöm, hogy fogalmam nem volt erről, tehát mi teljesen jó viszonyba váltunk el, együtt dolgoztunk egy évig, fejlesztettük a forgatókönyvet, én tökre megértettem neki, akkor borzasztó konfliktusos időszaka volt emiatt, hogy az egyik legjobb barátja és üzlettársa meghalt, tehát föl nem merült bennem, hogy, hogy benne tüske maradt. És valószínűleg azt gondolom, hogy a film nagyon nagy sikere, meg nem tudom így az, az, az évek során. Nem, nem Ti azóta nem. nem is beszéltetek, és nem is találkoztatok? Nem, nem, nem. nem. Ugye én tőlem sose állt Távol a pszichológizálás talán azért sem, mert 18 éves korom óta jártam pszichológushoz és pszichiáterekhez, de ez nem feltétlen negatívum. Van egy pár ember, aki azt gondolja, hogy ezek csak hülyék lehetnek, de... Én a fejemben összekötöm mindazt, ami történt, vagy lehet, hogy történt, aztán ez vagy egy valós szál, vagy sem. Valójában könnyen lehetséges, hogy a te teljesen vétlen és okaratlan frieszefével kapcsolatos megjegyzésed adott, vagy do, ad lehetett dobbantani Lajos Tamásnak, mert addig ő se tudta volna ezt az egészet mihez kötni, mert vagy veled szemben, mert ugye egyébként az, hogy... Ez nem, sajnos ez nem így van, mert a... Ugye a FreeSafe csak a végén és volt, és előtte a, is elutasítottak. A, a, hát jóval előtte már elutasítottak, a, nekem sajnos így mondom, hogy semmi közöm nem volt a FreeSafe, ez egy egyhetes kurzusra felkértek, reklámfilm rendezői kurzusra, összis ennyi közöm volt a FreeSafe, hogy egy egyhetes kurzust csináltam, csak a honlapon a, a Tamás látta a nevemet, emiatt... És ez volt a végén, ez igen, az de a korábbi... Akrab... Vég... Hány forgatókönyv, hány ötlet lett elkaszálva? Hát, volt három játékfilm, két tévésorozat, meg egy tévésfilm. Ugye, ami a toxikomát illeti, abban sokan nem ismerik a történetet, hogy ugye ez a Covid miatt megkésett produkció, tehát... Jap, hogy... Hát, ez, ez egy régi film, csak dobozban át, Ez még a Vajna érában Led zöld neki. Ez azt jelenti, hogy a bűnös várost leszámítva, te az elmúlt időben nem is forgattál? Nem. Valójában ö, a partra vetettséget érted meg? Hát figyelem, mondjuk igen, tehát, hogy, hogy, hogy semmi nem jött össze közben azért én nem, nem néha csinálok reklámfilmet, de valójában igen. Tehát, hogy egy elég... A vál, nagyon sokat csináltam. A majd vákumban voltam, igen. Amikor elhangzott ez a Fordulja Free sf hez azután egy telefonlecsapás is jött? Igen. Az volt az a pillanat, vagy melyik volt az a pillanat, amikor elgondolkodtál a te közéleti szerepvállalásodon, hiszen ezt megelőzően hasonló megnyilvállalásodról nem voltál híres. Hát mondom ezzel, most nem, nem tudok újat mondani erre a kérdésedre. De a free tán, hogy... kapcsolatos ordítás volt az, ami felnyitotta a szemedet? Az eléggé, igen, igen, az egy eléggé mély horgos volt, az biztos, hogy... hogy, hogy amikor, lerogtál, amikor a telefon, hát lecsapták, már az ember ugye kinyomja, persze a szót gyűlölöm. de hogy utána te ott döbbenten álltál, vagy hogy képzeljem el azt a Herendi Gábort? Úgy. <gül> Úgy te megosztottad a nődel a feleségeddel, a barátaiddal, a Kovács Gáborral, fogalmam nincs. Hogy ez mi? Hát a szűk környezetemben mert nagyon megdöbbentett ez az egész, nem is értettem. Akkor, akkor még próbáltam próbáltam ezt a... Tehát, hogy még valaki kere, vagy egyik barátom, közös barátunkon keresztül próbáltam ö, egyszerűen tisztázni akartam. Tehát az én azon Csak már én voltam, hogy hogy, hogy nem, ezt nem értettem. Tehát nekem ez annyira, annyira megdöbbentett ez az, az egész, ezért mondom neked, hogy bennem semmi olyan nem volt, hogy, hogy köztünk maradt egy ebbe az egészbe. Tehát eladta a forgatókönyvet elég, elég summás pénzért, és onnantól kezdve nem, fölajánlottuk neki, hogy kiírjuk, kiírjuk uh, producernek, nem, nem, azt se, azt se akarta. akartunk, és mindig a a... Tehát, hogyha most én a kalambó vagyok, és elkezdek nyomozni, nem találok semmi más, a ti közös múltatokban csak a kincsemet? Ja, semmi. Hát nagyon-nagyon régen dolgoztunk együtt. Ő dolgozott a Skyfilmnek, és ott is nekem maradhatott volna a, a mert hogy, hogy dolgozott a, a, a Skyfilmbe, az az én cégem volt, volt egy nagyon fiatal rendezés rács, akinek én őt bemutattam, és és nekik aztán nagyon-nagyon egy filmet csináltak, amivel nagyon berobbantak, mert díjat nyertek, és akkor abban a pillanatban föl is álltak, megcsinálták a saját céljüket, és engem otthagytak, tehát hogy még, még ez is egy olyan történet, csak én ezeket nem tudom sokáig hordozni magamban, úgyhogy én aztán nem nem csináltam ebből ügyet. Tehát, hogy, hogy ez ami ez összes múltunk, utána X, jó, jó néhány évvel később, mert ez még egy ilyen 90-es évekbeli sztori, jó, jó sok évvel később ő, ő kérdezett meg, így az egyik barátunkon keresztül, hogy van ez a kincsem forgatókönyv, nem lenne kedvem. A Tamás nagyon elismerte az én munkásságomat, imádta a Lora című filmet, ott a bemutatón azt mondta, hogy hát ez egy Oscár-díjas film, tehát hogy, hogy mondom, semmi konfliktusunk nem volt, és, és tovább, én azt gondoltam, hogy a kincsemnél is ugyanez a jó viszony megmaradt, de hát nem maradt. És neki ma a film alapnál azon kívül, hogy egy szavazata van, ezek szerint több szavazata van? Nem egy szavazata van, mert ő nincs benne a film alapban. Ráadásul? Hát akkor Ráadásul nincs, nincs, nincs benne a film alapban. Elég erős hatással van az ottani döntésekre amit egyébként a film alapban lévő emberekkel már nem lenne érdemes tisztázni a Kálmán Andrással. Hát euh, nehéz velük tisztázni. Nem szívesen nyílnak meg. Igen. Az előző tévedésem ért elnézést kérek. Hogy azt kérdezem tőled, hogy a Vejszer Alindával való beszélgetésed a telefonhoz képest időben hogy alakult? Az, az elég hamar jött utána. Igazából az Alinda már régóta szeretett volna velem, és akkor hogy mondtam, hogy, át, hogy nem, nincs nekem most olyan különösebb mondani valóm, és akkor uh, utána megint bekérdezett az Alinda a pont a, a telefonbeszélgetés, utána csak mondtam, hogy jó, hát akkor most van mondani valahol. A a város de, az az e azt ugye, de azt ugye egész... Tehát nem csak úgy ezt elhatároztam, hogy én most nagyon elegáns leszek, tehát ez az, az egész beszélgetés hihetetlen hova ment, mert valami szintén, egy erőszakos pali vagy, de hogy... hogy igazságkereső hát vagyok. Nagyon, jó, akkor igazságkereső, de hogy ezt nagyon... De Gábor, bazd meg, amikor te fogász voltál, ha én elmentem hozzád, és te tudtad, hogy mi a bajom, hát akkor nem mondtad azt, hogy egy koronával megoldjuk, miközben tudtad, hogy ott valahol lent valami kurvára nincsen rendben. De já, azt érzed már meg János, hogy én, hogy én, én iszonyúan elegáns akartam ebből. De nem vagy elegáns talan most. Aki őszinte, az nem elegáns talan. Most olyanokról nem. beszélsz, amiről nem beszélsz szívesen, de én szólnék rád, hogyha elegáns talan lennél. Nekem se érdekem, hogy elegáns talan legyél, nem vagy elegáns talan. Jó, hát e Most kitisztítasz fél. egy olyan helyet, amit korábban nem tisztítottál ki, és sosem szégyeltem azt, vagy csak nagyon régen ré, évtizedekkel ezelőtt, hogy nem én vagyok az első. Lehetek én az utolsó, hogyha végül én találom meg a bizonyítékot. Teljesen lényeg, hogy hányan voltak előttem. Ja. Azt mondd meg nekem, hogy a film mennyivel később kezdett el forogni a beszélgetéshez, a Lajos telefonbeszélgetéshez képest. Hát azért az egy pár hónap eltelt, azért azt meg kellett írni. Te a írtad? Az, én írtam, igen. Az most jelent meg gyakorlatilag két hete, és az előtt, tehát hogy egy ilyen, Három hét alatt megcsináltuk, szóval ez egy rövid film, egy fél órás az egész. Négy nap alatt leforgattuk, és gyorsan összeraktuk, szóval nem. Tehát körülbelül ilyen, mi van, oh, igen, augusztus vége, nem, sőt, szeptemberbe forgattuk. Igen, szeptemberben forgattuk. Rossz a kérdés, de nem tudom jobban feltenni. Revals a film. Nem, nem akarok én bosszulni, különben a, a revans, hát nem megérett bennem a film, azt mondhatjuk, nagyot dobott rajta az elkurtuk is, aminek azt gondolom, hogy az e, a, a, a, a körülményei, hogy az készül, mert nem tudom, az is eléggé nyitogató volt a számomra, és akkor így gondoltam. Mi zavart téged a... az elkurtukban? Talán egy hát, hete nem... ült itt velem szemben Kálamista Gábor. Hát, láttad a filmet? Magát. Gondolom, hogy láttad. Nem, nem, nem láttam még, meg fogom nézni, különben meg fogom nézni. Nem, a, hát ez, a, ez, a, ez, hogy ez, ez a, a független filmes mi volt, hát azért, azért ez nevetséges, tehát, hogy kirak bele 800 millió forintot egy, egy, egy ilyen filmbe, tehát hogy azért tényleg ne nézzük már egymást hülyének. Fogalmam nincs milyen a film, hallottam sok mindent róla, én azt gondolom, hogy pont az a baja, hogy ez az egész ilyen komolyan veszi magát, én meg egy, egy, egy sokkal könnyedebb és lazább és, és, és viccesebb választ akartam erre a dologra adni, ennyi. De milyen választ adni, mire? Hát ugye a mi is tudunk ilyen filmet csinálni, csak én, én eszközeimben inkább ezt a szarkazmust. Jó, de hát az ugye kötődött a TVCH-hoz, az összödi beszédhez, a te filmnek ilyen jellegű kiinduló pontja nincs. Tényleg? Nem kötődik a mai dolgokhoz? De, de, de, egy de kötődik, de egy konkrét dologhoz nem. Tehát a korbáz. Hát kerítést, meg nem, a, a én azt gondolom, hogy a mai, mai társadalmi viszonyokhoz kötődik. Igen. Az, hogy te ezt egyébként ezen a módon, ahogy teszed, megfinanszíroztatod, az abban van összefüggésben, hogy a te anyagi helyzeted nem teszi azt lehetővé, hogy ezt te csak úgy szabadon engedjed? Igen, igen, igen. Nem, nem megfinanszíroztatom, hanem megfinanszíroztam. Tehát ez tényleg a saját pénz. Én... az, hogy nekem fizetnek kell a az azt nevezem finanszírtat. Tehát azt kérdezem, hogy ezt te nem engedheted meg magadnak? Nem engedhetem meg magamnak, így van. Tehát te nem vagy egy gazdag ember? Nem, nem, nem, tudom, hogy ez sokan különben azt képzelik, hogy aki ilyen siker filmeket csinál, az gazdag ember, nem vagyok gazdag ember, nem lehet olyan sok pénzt játékfilmekből keresni sajnos a jegybevételnek a nagy része az egyáltalán nem hozzám folyik, hanem a moziba, a, a, a filmintézetbe is visszamegy, tehát, hogy, hogy én a töredékét kapom, nem panaszkodom, nem élek rosszul, de hogy, hogy azt nem engedhetem meg magamnak, hogy csinálgassam egymás után a filmeket a saját mindenben. Mennyiben kísérlet a szónak abban az értelmében, hogyha bejön, akkor a streaminget választod? Ö Hát figyelj, nem, nem tudom, hogy mi a jövőm. <gül> tehát, hogy, hogy, hogy Senki se tudja. Hozz... Én se hogy tudom. Erre, erre hosszú távon kell berendezkednem, tehát hogy én most egy picit úgy is gondolkozom, hogy lehet, hogy nekem nem lesz lehetőségem filmet csinálni. Ö, van, vannak ötleteim még ilyen kisfilmekre, amit így meg tudok csinálni, hogyha ez a streaming szolgáltatás, ez tud annyi pénzt, Hozni, hogy ebből meg is élni, vagy legalább visszahozza, és nószahaldós tud lenni, akkor megéri a dolog. Akkor szívesen csinálom, meg közben meg a kreativitásomat kiélem benne, és, és, és, és szeretem csinálni ennyi. Az első hétvégén lehet, hogy most már vannak újabb adatok, több mint 60 ezer nézőt produkált az Elkurtok. Te azt mondod ebben a 24.hu-ban, hogy ha lassabban is, de utol fogod érni nézőszámban. Ugye te a leg legsikeresebb, vagy legnézettebb magyar filmek közül ötöt jegyzel. Te azt gondolod, hogy a bűnös város százezeres nagycsárrendben lesz nézve? Hát... Nem tud, Ezt nem tudom, ezek az álmok, de, de hogy né, nézik egyelőre. Szóval azért azt, azt értek, hogy tudod, hogy egy jegyet vesz, és akkor megnézi a család. Tehát, hogy a nézőszám az, az nem valami. Én is nem... másodmagammal láttam, be kell, hogy én... valljam őszintén. Igen, én most tegnap egy 30 fős társaság vett jegyet, úgyhogy. <gül> hogy, ö... Én csak azt nem értem, hogy nem, az nem, az nem az kellett beírnom azt a számot, amit kaptam. Tehát nekem anélkül elindult, azért, tudom, Hát, most fejlesztjük ezt a rendszert, valóban az egy, egy aránylag újdonság, és az elején be kellett írni azt a számot, és olyan sok mindenkek volt problémája, hogy ezt elengedtük, úgyhogy most már nem kell beírni a számot. Hát pofozgatjuk a rendszert, és, és, és sok, sok gondolat. Ezt, ezt a részét elenged. élvezed? Igen, különben szerintem. Igen, a Skyfilm az szeretek, hány ember? Skyfilm az, hát már ilyen állandó munkatársam uh -huh. egy, egy van, csak gyakorlatilag, tehát, hogy, de hogy van egy olyan csapat, aki, tehát hogy azt már nem tudom megengedni magamnak, hogy fizetést adjak az embereknek, de azt már elég régóta nem tudom megengedni. Elengedtem, de az, az, az, em, az, a, az a csapat, aki körülöttem van általában mindig összeáll, amikor én filmet csinálok, és akkor, akkor együtt dolgozunk, tehát hogy azért így, így sok emberből áll fizetést konkrétan effektíve egy embernek adott. Keretes szerkezetűek vagyunk és haladunk a vége felé. Ugye azt mondtad a 24-nek nem volt tisztességes, hogy csak akkor ki a számat, de ezt elmondtad Vejszer Alindának is. Én azt jól sejtem -e, vagy rosszul, hogy a hétköznapi dolgokat, a hétköznapi politikát illetően továbbra sem leszel az ATV, a BTV és a Kejfejancsi vendége, amennyiben valaki valamit mond, te ehhez nem fogsz kommentárt fűzni. Nem, nem, nem is értek hozzá, most tök és lenne ilyen színbe, tetszeleg nem. Minél több helyen fordulsz elő, hogy ez a mai alkalom mennyire járul hozzá, mennyire nem, nem tudom, de elvileg jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy holnap azokban a jobboldali alapvetően a kesmához tartozó orgánumokban jelenjen meg, amelyek nem fognak leszállni rólad, és amelyek nagyjából talán azt fogják érzékeltetni, hogy eddig téged hogyan hordozott a hatalom a tenyerén, csinálhattál nagy költségvetési filmeket, és most tessék, abba a kézbe harapsz, amelyik téged etett, és egyáltalán nem biztos, hogy olyan hosszan és részletesen megkérdez téged, mint én, történjen az ellenkezője. Tisztában vagy-e azzal, és én ezt kérdeztem a beszélgetésünk elején, de immáron a beszélgetésünk végén kérdezem tőled, hogy azért te ebből a körforgalomból ezen az úton már elindultál eléggé hosszan ahhoz, hogy innen visszafordulni Hát, hogy az nem lesz olyan nagyon könnyű, független attól, hogy te nem biztos, hogy akkora jelentőséget tulajdonítasz a mostani megnyilvánulásodnak, mint amilyen mértékben ezt majd a politikához tartozó, látszólag kulturális sajtó vissza fogja tükrözni. Igen, ezt most te fogod generálni. De, de hát tudom, tehát, hogy érzem ennek az egésznek az erejét, hogy ebből... Nehéz, nehéz visszafordulni. Még nem tudom, hogy fel vagyok-e vérteződve erre a dologra, vagy meglátjuk, nem tudom. Te ezt ilyen mértékben nem követted? Mármint az, nem. hogy egyébként mi történik az országban? De, dehogy nem. Most de hát az, hogy, én... a, a, az, hogy az, a, az a történet, ami most veled történik, hogy azzal a kapcsolatos történetek ott voltak melletted, legfelválltok de, az... De, az... de, láttam, tudom. Igen, igen, tudom. És fel, fel vagy, vagy, vagy készülve rá? Nem, mondom, hogy még nem tudom, hogy fel vagyok erre vérteződve, biztos mindenféle támadás jön, pontosan tudom, hogy ez, ez lesz a az indok, hogy bezeg eddig én mennyi filmet csinálhattam, milyen És hát természetesen maga a bűnös város, hiszen a bűnös városnak a tartalma, a nernek ez a fajta megmutatása, amiről mi alig beszéltünk, de hát azt a filmet meg kell nézni, eh, ahhoz, eh, ahhoz, akkor tudnak az emberek hozzászólni, de az valójában egy gúnyrajz eh, a ner egy röpke gúnyrajz, a szintén nem fog jól esni azoknak, akik eddig nem gondolták az, hogy neked van erről a erről ilyen véleményed. Igen. <gül> Valószínűleg így van, igen. De hát azért sok ilyen van, tehát azért a, a, a, a NER szembesül a, a megfogalmazott kritikákkal, ez legalább szórakoztat is. <gül> Két dolgot mondok neked, az egyik magántermészetű, a másik nem. Azt mondtad, hogy sajnálom, hogy eddig csendben maradtam. Mit jelent a nem csendben maradás? Vagy mit, mikor maradtál csendben, amikor a múltban, amikor nem lett volna szabad csendben maradni? Vagy mit gondoljanak most a Herendiről, mi mindenben nem fog csendben maradni, miközben egyébként nem fog Márki Zay és Gyurcsány Ferenc között egy dobogón előadni? Mert ez tőle idegen. Én nem akarok forradalmára lenni, az tényleg távol áll tőlem. De mit ez jelent ez az, az, hogy sajnálom, hogy eddig csendben maradtam? Senki nem kérdezte meg tőled, pedig te mondtad. Hát nem, csak, csak hogy valószínűleg ez most egy ilyen éles váltás, tehát eddig nagyon sokan azt gondolták, hogy én a, én a rendszer kegyelke vagyok, mert olyan filmeket e, csinálhatok, e, amire... De Gábor, a... van lelkismeretfogdalásod, vagy így... nincs? De hogy van lelkismeretfogdalásom, én azt gondolom, hogy minden, minden film olyan lett, amit nem kell szégyelnem. Nagyon-nagyon rettegtem, hogy a kincsemre elköltött, nem tudom, két és fél 3 milliárd forintért, én, me, én azt megszolgáljam. Majd készült egy olyan film, ami minden idők legnagyobb bevételét generálta. Tehát, hogy én, én aztán tényleg azt gondolom, hogy a lelkiismeretem teljesen tiszta, én soha nem gazsuláltam azért, hogy filmet csinálsa. Én remélem, hogy azért kaptam pénzt. Mert olyan filmeket csináltam eddig, amivel tudtam szórakoztatni a, a, a közönséget, és akár még minőségi dolgok is voltak. Ennyi. Én nem, nem, nem, semmilyen szinten nincs lehet hogy én ilyen filmeket csináltam. Már kaptam, már, már ilyen kommentekben megjegyezték, hogy bezzeg akkor nagy volt a szám. Hát filmrendező vagyok, ez a dolgom. Minden, minden filmrendező közpénzből csináltat. Nagyon kell azért tudni, hogy ezek a pénzek mindannyiunk pénze, Közpénz nem a Fidesz pénze hanem, hanem pályázatok útján nyeri. Én mindig pályáztam, én mindig beadtam egy olyan színvonalú forgatókönyvet, amire azt mondták, hogy erre érdemes pénzt adni. Semmiféle lelkismert furdalásom nincs. Én értem, de majd, hogyha egyszer abba a helyzetbe kerülsz, hogy valaki, aki közelebb tudna jutatni a céljaithoz, nem a fialaféle interjúval fog szembesíteni, hanem a bűnös városra, Mondva, hogy a fiala az felejtős, de mondd Gábor, miért kellett neked ezt a bűnös várost csinálnod? Igazán tisztázhattuk volna ezt egymás között, akkor tisztában vagy azzal, hogy a bűnös város azért nagyobb szálka annál, mint amit a mi ketünk beszélgetése okozni tud? Nem tudom, lehet. Nem, nem vagyok benne biztos, de... A magántermészetű pedig az, hogy egyrészt szívesen beszélgetek veled adáson kívül, másrészt, ami a saját sorsomat, illeti abban egy pár olyan történeten már túl vagyok, aminek te még csak az elején jársz, úgyhogy ahogy azt annak idején Tamás Gáspár Gyiklós mondta, köszöntelek a klubban. Biztos lesz benne, hogy nem karaktergyilkolászást akartam elkövetni, sőt, ha valamit el akartam követni, az pont az, hogy ne lehessen ezek után karaktergyilkolást elkövetni, függetlenül hogy azt náluk bármikor el lehet követni. Ha úgy gondolod, hogy van miről beszélgetnünk, mikrofonon vagy kamerán kívül boldogan állok rendelkezésedre, miközben őszintén sajnálom az apropót. Jó, oké, okay. köszönöm. Komolyan mondtam. Szia. Hello. Herendi Gábor filmrendezőt hallottak. 061 42 már nem sokáig. Jó éjszakát. a Csikat, és az első trélerünk elakadt. Mm -hmm. Mert a minőség annyira magasra ért, akár egy trolibusz vezeték, 712.42 először. 1.712.42 másodszor. Fight. az élet nem tud. 0-1 Nem tudom már hol tartottam, de most már a végén fogok tartani. 712-42 senki többet? Ez volt a Kejfejancsi november másodikán kedden, ha nem ez volt az utolsó adás, csak kísérleti, akkor holnap szerdán találkozunk, ki fog derülni a két időpont között -Kis Fiala Janos, kukac gmail.com Viszont hallásra, viszont látásra! Most is